Kun tahdot mihinkään perustumatonta tietoa jääkiekosta, Ota farmi Farmisarja on podcast, jota juuri aloit kuunnella. Turo Teittinen, Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen sen takana. Se pitää täysin paikkansa. Kaksi viikkoa on jälleen kulunut ja olemme taas täällä. En muista edes järjestyslukua, että monesko jakso on kyseessä, mutta farmi tuuttaa ulos podcastin muodossa jälleen kerran. Jere, Turo korona ei ole teitä selättänyt. Ei ole, ja muutenkin ehkä tunnelmat on vähän valoisammat kuin viimeksi kun tämä, tämän nauhoituslaitteen äärellä istuttiin, että silloin oltiin aika lailla epätietoisuuden vallassa, mutta nyt se ehkä, että olisi valoa kohti monellekin saralla menossa. Paljon on kahteen viikkoon ehtinyt tapahtumaan. Niin, niin, hellekin loppu. Helle loppu, joo, ja kyllä omassa henkko-elämässä on mennyt aika, aika vauhikkaasti viimeiset kaksi viikkoa. Okei, okay. eli Turalla on tullut katkolta ei, Melkein voisi sanoa, päin päinvastoin. Niin siis susta, siis jaetaan nyt tää, koska koko, nim, koko nimillä mennään ja tuskin kenellekään, siis Toivakan kunta on sun, sun, sun suunta. Omat opinnot päättynyt, ne on valmistunut ja tullut työpaikkaa vaihettua ja vaikka mitään, niin kyllähän tässä kaikkea kivaa on tapahtunut. Ja siis susta tulee englannin opettaja? E, no Varsinaisesti Elään ei, rupeaankin. musta tulee luokka. opeen, mutta on myös enkkua ja se on myös liikunta. Joo, koska tämä oli mulle yllätys, mä en tii että... tiedä, joo, näin juuri. Englantia liikunta on sinällä aika yllättävä yhdistelmä, joo. ei niinku siis... ehkä sinua jos henkilönä miettii, niin mutta joo. noin niinku muuten opettajia. Joo, siellä menee siis vähän se, että se no on yhtenäiskoulu. Eli on niin alakoulu ja yläkoulussa maassa, niin sitten kaikki luokanopettajat opettaa, tai on kaikki opettaa jotain myös siellä yläkoulun puolella, niin mä opetan sitten kasiluokan liikuntaa, ja sitten kun mulla on toi enkku olemassa tuossa, niin mä opetan ykkösluokan englantia, niin se on ihan hauskaa. Niin, joo, joo, joo. Ja kolmosluokka on siis se, mikä on sitten se oma show. Ja Jerehän on tulossa yhdyskuntapalvelua suorittamaan <laughs> sitten myöhemmin sinne koululle. Vaikka on milla nimillä ollaan, niin kaikkea ei, ei tarvitse niin, kertoa. Niin, <laughs> hyvä tieto, hyvä tieto. Vähemmän tiedetty asia. Niin Jere ihan hyvin oikeastaan sanoo, mistä hyvää lähteä liikkeellekin. Silloin viimeksi, kun ollaan kokoonnuttu, niin oli itse asiassa vielä se käsitys, että yksi kierros pelaattaisi liikaa jääkiekon puolesta. No sitä kirjosta ei pelattu. Joo, sattumalta satuin tai sattuma ollut ihan tietoisesti, niin kuuntelin sen meidän viimeisen mm. jakso, uskomatonta, mutta totta, senkin tässä kahden viikon aikana ehti tehdä, niin mehän oltiin kyllä siinä aika hyvin kuitenkin hajulla siitä, että mitä tässä tapahtui, todennäköisesti niitä pelejä ei pelattu. No oli ja se tunnelma aika lailla. Se muistaa, se, se oli just edellisinä päivänä pelattu ne liikanne tyhille katsomoille pelit ja se oli Illa on se koko fiilis siinä ympärillä, plus oli sähköposti, oli tullut jo ohjeita, että miten halli ei saa kukaan tulla ja mihin. Oliko niin, että selostajat olisi päässyt 20 minuuttia ennen peliä halliin? Pitäisi laittaa ja kaikki laitteet siihen. kuntoon vielä, vielä siinä oikeassa ja niin poispäin. Kyllä se tuntui vähän mahdottomalta kaikin, puol kaikin puolin, koska siis selostajat on tärkeä osa tuollaista järikopeliä. Mutta se on jännä myöskin sinällään, miten tämä kulttuuri on tässä muuttunut, että nyt sitten, kun tuo jalkapallo on alkanut taas pyöriä, niin ne tyhjät katsoivat, mutta ei enää tunnukaan ihan niin vieralta ehkä, mitä ne tuntui silloin maaliskuussa. Että totta kai se erilaista on, mutta ei se niinku ihan täysin ajatus enää ole. Niin mä mietin, että Veikkausliikassahan tämä on se kohtuu tuttu konsepti. Mutta... Niin Mä jo meinasin, kun päästiin näihin jalkapalloihin. Onhan tässä muutakin tapahtunut kahden viikon aikana, mutta ei mennä mm. nyt vielä siihen. Mutta niin, jännä Jänniä asioita oikeastaan, oikeastaan sen puolesta. Ei saatu Suomen mestaria kiekkoon, eikä oikeastaan vielä mitään muutakaan mestaria olisi saatu kiekkoon, mutta niin vaan NHL yrittää mestarin vielä saada. Miltä se teistä tuntuu? Eikö Valko-Venäjällä saatu mestaria? Ai niin, oliko se si kerkeskö ne pelata ne kaikki? Muistelisin, että ne kerkes pelata. Ne ainakin, hän pelattiin Joo. kaikkia mahdollisia lajeja ihan loppuun asti. Niin, mutta ei siellä ollut koronavirusta. Ei niin. Kaikilla sieltä tulee. Kaikissa niin. Kaikissa paikoissa. <laughs> uutisia on myöten nähnyt. Kaikilla sieltä tulee oli koronavirus, mutta, mutta Valko-Venäjällä ei ole. Se tulee varmaan siinä rajalla. Lentokoneet on pahoin. Tai sitten jos siinä on semmoinen tosi, no sano, strip search, mutta tosi voimakas turvatarkastus sanotaan, <laughs> niin. jos se tulee siinä. Tai vasta ottavalla lentokentällä, jolla ei ole suusuojaa. Niin niin se niin näkyy heti positiivisena testinä, kun kyllä. putkesta sisään. Uh, – Niin, no, mutta joka tapauksessa NHL yrittää edelleen saada mestari Joo. edelliselle kaudelle. Uh, tää, oikeastaan keskusteluaiheena ei pelkästään se mestaruuden tai NHL järkevyyden tai jatkamisen järkevyys, mutta lähinnä se, että mitä kaikkea se aiheuttaa myöhempiä aiheita, tai asioita varten, niin se, se tässä niin varmaan ekana aiheena ainakin itseä kiinnostaa käsitellä. – NHL se mestari, oliko elokuussa? ja sitten uusi kausi käyntiin marraskuussa? Vai oliko joulukuussa vasta? Ei kun, oliko niin, että leirit alkaisi marraskuussa? Nämä on vaihtunut niin monta kertaa, ne. että en ole enää ihan kartalaiteista. Hyvää tälleen asiantuntijana olla tässä, mutta kyllähän tässä pitäisi olla niin kuin aika vahva talouden asiantuntemus ja sitten myös niin kuin tietysti sellainen terveydenhuollon ammattilaisuus tai asiantuntemus, että pystyy niinku sitä mm. asiaa käymään silleen kaikilta näkökulmilta. Ja mielellään, niin ja mielellään talouden asiantuntija sillä tavalla, että olisi vähän riippumattomampi kuin esimerkiksi jonkun Eri nhl seura omista. Tai, tai vaikka se NHL-bisneksen omistaja. Sitten, sitten vaan niin lähinnä se eriarvoisuus siinä liikassa nyt, että tuntuisia asioita, vaikka joku Rasmus Ristolainen, jos miettii Buffalo Sabersin kausia on ollut kiinni maaliskuusta ja jos seuraavan kerran mennään ammeeseen joulukuussa pelin muodossa, niin, niin, niin tota, ihan mielenkiintoinen katko tulee siihen. Niin, asioilla on puolensa ja puolensa, että siinä on varmasti hyviä puolia, mutta on siinä myös huonoja tai haastavia puolia ja sitten, että miten niitä asioita aletaan sillä marraskuussa ratkoa, niin se varmaan jos, jos silloinkaan. Eihän siitäkään ole niinku minkäänlaista varmuutta, että pystytäänkö silloinkaan välttämättä pelaamaan. Mutta mistä asioista siinä pelataan? Toki Stanley on yksi asia. Niinku, mistä, onko teille sellaista käsitystä, että mistä siinä niinku pelataan silloin? koska siis, Mikä se on se niin iso juttu, että, kun nythän on kuitenkin varausvuorotkin on käytännössä jaettu? Tämä no tää, tää ei perustu nyt NHL-tietoon, vaan niin. tuossa vähän viitattiin tuohon valioliikaan, mikä ihan hienosti päättyi, tai siis eihän se päättynyt vielä, mutta ratkaisi. Niin. Niin, niin. Siellähän oli ihan selvä se syy. Sillähän ei ollut mitään tekemistä niin loppujen lopuksi urheilullisuuden kanssa, että pelataanko vai ei. Niin mä jotenkin oletan, että myös NHL on osittain ainakin samaa, että kyllä siellä tosi vahvasti mennään sen ehdoilla, että mitä se talous sanelee. Ne omistajat on varmaan huolissaan, niin sitä todennäköisesti siellä joudutaan palauttaa jotain TV-sopimusrahoja tai muita, jos, jos sitä kautta ei pelata. Tämmönen käsitys mulla ainakin on siitä hommasta olemassa. Et sillä loppujen lopuksi ei ole ihan hirveästi merkitystä, että saadaanko nyt urheilullisesti ratkaistua mestari vai ei. Niin jos oikein muista, niin valioliikossa taisi olla jotain satoja miljoonia, mitä Joo, valioliikaa kyllä. olisi joutunut mm -hmm. niin kuin korvaamaan, jos sitä kautta jos loppuun pelattu, niin kyllä siinä aika isoista summista puhutaan, ja vaikea kuvitella, että nämä nhl ihan hirveästi erilaisia olisi. Onko, mitä veikkaa että nämä, ketkä ei ole enää mukana, niin minkälaiset äänenpainot heillä on ollut noissa neuvotteluissa. Siis ne joukkueesta, jos miettii, miettii, ketkä ulkona ovat. Niin. Ovat varmaan aika lailla sen puolesta, että pelataan. Niin, jos niin. omat rahat on edelleen pelissä, niin. että heille ei ole edes sitä riskiä. Kyllähän siellä on aika paljon mun mielestä ollut, nämäkin on näissä muissa lajeissa ehkä tullut nyt enemmän esille, mutta kyllä siellä aika monessa leissä, koripallossa esimerkiksi, jossa on nyt suunniteltu, että Orlandossa pelaataan tämmössä kuplassa, että siellä joukkueet on suunnilleen Disneylandissa, ketkä sinne playoffi on menossa niin pelaamassa sen kolmen kuukauden loppuun, niin kyllähän siellä esimerkiksi pelaajat on ollut tosi kriittisiä, monet sen suhteen. Tietysti varmaan monesta syystä sinne joutuu olemaan kuukausi tuolla erossa omasta perheestä ja asumaan jossain hotellissa putkeja ja kaikkea, ja nämä terveydelliset riskit tietysti siihen päälle, että kyllä siinä aika paljon myös ollaan uhraamassa, jos, hmm. jos tähän mennään. Ja oliko en issakin näin, että olisi tarkoitus tehdä niin kolme tämmöistä pääkaupunkia, missä ne ottelut sitten niin pelattisivat? Hubia. Joo, näin, näin oli puhetta. Niin, onko, oliko Toranta yksi vai? Niin jossain, mun mielestä Edmontonia, kun jossain spekuloitiin, niin sitten siinä tultiin siihen tulokseen, että Kanada ei ole mahdollisuus, koska siellä oli nämä valtion asettamat rajoitteet on niin ah. tiukat, että, että sinne ei pysty pysty tämmöstä järjestämään. Vegashan on ollut varmaan se, mitä on pietty niin varmana. Siellä tietysti se esimerkiksi hotellikapasiteetti on semmoinen, että no niin, plus siellä on ottaa... vaikka varaa rakentaa yksi hotelli lisää. Kyllä. Ja... Itse ehkä kuitenkin näkisi, että eiköhän Kanadaan kuitenkin jo kutu. muisteli että Justin Trudeau ainakin oli joku puheenvuoro siitä, että se kyllä pystytään järjestämään niin, että Kanadassakin voisi. No ah, okei. Okay. Se on muuten hauska, että pääministeriä tuossa, silloin tiedetään, että puhutaan kansallisuudesta kun pääministeriä tuossa ala Nyt on aika pelata jääkiekkoa. Niin, niin, paikka mökillä. Niin. <laughs> mutta, mutta, tätä, mutta ajatuksena niin hassultahan se tuntuu, ei, ei se ainakaan mulle samalta tunnu, koska se on semmoista vähän niin kuin seuraavan kauden odottamista. Voi olla, voin olla väärässäkin tässä, koska... Elämme uutta normaalia, mutta, mutta se mitä se aiheuttaa sitten se, että uusi kausi ehkä alkaa joskus marraskuussa, niin miten nämä NHL-leirille lähtevät nuoret pelaajat, jotka liikassa esimerkiksi pelaa, niin, niin, niin alkaako niilläkin leiri sitten marraskuussa? Ja lähteekö ne, onko ne liikan muona vahvuudesta pois sitten kuukauden yhtäkkiä sinne? Tässä on aika mielenkiintoista nähdä, että aiko NHL esimerkiksi järjestää mahdollisesti jotain lainasopimuksia Eurooppaa, että pelaisivat mm -hmm. niin alkukau mm -hmm. sitten siellä, kun jos miettii nyt vaikka Mikko Lehtosta, jolla jollain loppu milloin se oli maaliskuussa ja mm -hmm. jos peli olisi marsi seura on kerran, niin. Siinä... Oliko Toronto oli ul ulkona kans pudotuspeleistä? Eikö, oliko siinä niin, että se ei saa pelata niissä peleissä? Niin, että se niin on, niin, kun, mennä niin, se on tätä kautta. Ka... Joo, just näin. Joo, jo. eli, eli se sopimus koski nimenomaan seuraavaan niin. kautta. Joo, kyllä. kyllä, kyllä. Eli se alkaa, eikö siitäkin? siitähän tuli NHLlle, just, että ne alkaa nyt ne sopimukset ensimmäinen, Eikun ne free agent sopimukset, niistä neuvottelu alkaa ensimmäinen marraskuuta. Niin se ehkä oli. Eli nämä sopimukset päättyy maalis... Eikun lokakuun viimeinen päivä, tai jotenkin näin se oli. Tässä kyllä. on varmaan niin monta semmoista liikkuvaa osaa, mitä ei ehkä osata ihan kaikkea ennalta varautuakaan. Että niitä varmaan tulee jatkuvasti lisää, mm. semmoisia juttuja, mihin törmätään, että miten mitenkä järjestetään. Mutta että se Stanley mestari mestari ratkee? Tuleeko tälle, tälle kaudelle? No tästä kaudesta puhutaan, kun edelleen, edelleen mennään kevät Kevät no se sen... on pitkällä. Kyllä mä ja. uskon, että se tullaan, tullaan jakaamaan, että niin paljon on vaivaa nähty se eteen, että se tultaisiin jakamaan ja on haatu ja koronatartuntoja nyttenkin on jonkun verran ollut, että mm. siltikin suunnitelmat jatkuvat aiempien kaltaisina, että pelataan, niin kyllä mä uskon, että se tullaan jakamaan. Niin, mä oon periaatteessa samaa mieltä. Uskon siihen, että ratkaistaan sen takia, että ne taloudelliset syyt on niin vahvat, mutta se, mikä sen voi estää, on se, että ymmärtääkseni ainakin osassa Jenkkilää, niin koronatilanne pahenee jatkuvasti tosi pahaksi. Jos, jos se todetaan, että se on täysin kestämätön se tilanne, niin sitten sit varmastikaan tietenkään ei. Mutta Jenkeissähän on tätä valioliikan Bundesliga-esimerkkejä seurattu aika tarkkaan ja tietysti ne esimerkit on sille aika rohkaisevia, että esimerkiksi Englannissa ni niitä uusia tartuntoja ei ole ainakaan näissä joukkueissa niin tullut ihan hirveästi, niin mä luulen, että se pystytään pyöräyttämään nopeasti semmoiseksi viestiksi, että, että mekin pystytään se tekemään. Mutta palataan siihen, siihen leiritysasiaan, Minkäla Minkälaisen vaikutuksen se tekee ehkä nuorille pelaajille? Onko nuor nuoret pelaajat ehkä vähän freisimpiä jopa kesän jälkeen ne, ketkä normaalisti leirillä, leirillä käy, kun se matkustaminenkin osittain omalla tavallaan kuormittavaa? On, se on, se on itse todella kuormittavaa, se varaus kesää, niin kyllähän se on monella semmoinen aivan älyttömän kovaa kesää, että siinä käydään kombainissa silloin kesäkuussa normaalisti ja sitten ehkä takaisin, jos nyt ajatellaan suomalaisia pelaajia, niin takaisin Suomeen, sitten varaustilaisuuteen, sen jälkeen takaisin Suomeen, sitten tulee monesti tulokas leiri heinäkuussa, johon mennään pariksi viikoksi, sitten tullaan taas takaisin ja sitten mennään vielä, vielä kerran sitten sille varsinaiselle harjoitusleirille, niin kyllä se, se reissaaminen on todella raskasta, on muutaman kanssa siitä jutellut sitä asiasta, niin kyllä se on semmoinen juttu, mikä Huolimatta siitä, että nuorella pelaajalla normaalisti palautumiskyky on aika hyvää, niin kyllä se, se matkustaminen ja kaikki nämä aikaerot ja muut ja sitten tietysti se tosi kova fyysinen ja henkinen rasitus, mikä siihen päälle tulee, niin kyllä se varmasti ottaa, ottaa veronsa. Et kyllä sen, senkin valossa niin näitä ihan normaalina kautena pelattavia juttuja, niin täytyy näitä tulokkaita arvostaa aika paljon, että siinä on, on menty aika reippaalla tahdilla. Taattelee vaikka jotain Kaapo 2, niin hänellä oli aika... Aikaa huikea se viimeinen kausi Euroopassa silloin, mikä päättyi sitten vielä huikeeseen menestykseen maajoukkuessa, ja siitä käytännössä suoraan sitten jatkuu se rumba, että semmoista taukoa, mikä normaalisti tulee kuitenkin vähintään sen parin kuukauden tai parin mittaneet saa rauhassa olla, niin ei ole nyt, nyt ollut. ollut Tämä oli ehkä ensimmäinen kausi, mikä itsellä tulee mieleen vähän aikaa, että näillä kärkivarauksilla näkynyssä, se, että ne odotukset ja siihen kaikkeen rasitukseen ja muuhun suhteutettuna on ollut aika korkealla, kun miettii, että vaikka Kaapo Kakko ja Jack Hughes, niin ei se ole lähtenyt ihan täysin onnellisten tähtien alla se pelaaminen siellä, että odotukset on ollut ehkä vähän liian korkealla. Kyllä joo, ja heitä kohtaan ne odotukset oli tosi kovaa, ne oli ihan tämmöistä, puhuttiin niin tämmöistä sukupolven niin tasoisesta tähdestä, että generational talent oli niinku Hughes ja Kakko, ja ei, eihän ne odotukset niinku kaudella ollut lähelläkään. No niin, kerää itse. Tuli mieleen vaan, että olisiko se sitten jossain sukupolidio, seksuaal-talento. <tulimus> <tulimus> Jäin kiinni vähän sinne. Anteeksi, että pesitin kanssa. Siitä en tiedä. Siitä en tiedä. Mutta joka tapauksessa odotukset heitä kohtaan oli, oli tosi isot. Verrattuna vielä moneen muuhun, että kun mietit, että ketä tuossa aikaisempina kesinään on vaikka varattu ykkösenä, niin ei, ei ne odotukset ollut niin korkealla. Ketä nyt jos... Tätä olen itse että se olisi niin, että aika iso osa nuorista pelaajista, keillä on NHL-varaus ja mahdollisuus, jonkinlainen mahdollisuus esimerkiksi sinne Pohjois-Amerikkaan ja murtaa tuo, niin niminä. Anton Lundell eikö ole varaustilaisuudessa nyt se kärki, jota Suomessa odotetaan. Hänellä esimerkiksi, jos teoriassa ajatellaan, niin ja nuortenkin saat vielä sitten kaiken hyvän lisäksi siinä mahdollisesti sotkimassa, niin aika mielenkiintoisia aikoja keskelle kautta olisi tulossa sen puolesta. Joo, nyt mä niin näkisin esimerkiksi, Lundella itse asiassa hyvä nosto siinä, siinä mielessä, että näkisin hänen kohdallaan aivan ehdottoman tärkeänä, olisi tilanne mikä tahansa, että vaikka tämä kierto olisi ihan normaali, että normaalikin nhl niin kyllä hänen kannattaisi ehdottomasti pelata liikassa vielä, sanotetaan ainakin kaksi vuotta. Kyllä. Niin ky se olisi, se olisi niin kuin, mm. nyt tämä voi jopa pyörähtää hänelle, edulliseksi tämä tilanne siinä mm. mielessä, että jos nyt seurakuka hänet varaa, hänet tullaan varmasti sillä ekaalla kierroksella varaamaan, niin osaa käyttää tätä hyvin hyväksi, niin hän pelaa Hivkissä vielä kaksi vuotta, tai mm. missä nyt sitten jotkut on spekuloinut Ruotsista tai jostain muusta, mutta että, että pelaa, pelaa varmasti Euroopassa vielä, niin mä uskon, että se voi auttaa hänen NHL-uraansa aika paljon. Mutta mm. mutta mut, jos mietitään lyhyellä tähtäimellä niitä asioita, mitä niiden joukkueelle ajautuu tästä, kaikesta. Lähinnä sen että liiga jos ne jos liigajoukkueelle jo, liiga Jos Anton Lundelin pelaaja esimerkiksi viedään pois marras joulukuun ajaksi, vaikka esimerkiksi ne leirillä No tässä tapauksessa, kun puhutaan, jos, jos nyt puhutaan Lundellista ja IFKsta, niin ei sen pitäisi loppujen lopuksi ihan hirveästi vaikuttaa. Mm. Se pitäisi pystyä heidän kyllä kääntämään positiiviseksi tilanteeksi. Sitten joku muu pelaaja ottaa sen roolin ja Lundell tulee sieltä sitten takaisin jossain vaiheessa. Miten tämä nyt sitten käytännössä meneekään niin jää nähtäväksi? No kaksi nimeä, Kim Kalpa ja Patrik Puistola Jyp. Nämä pelaajat, jos viedään marras-joulukuun ajaksi. Sama, mun mielestä sama tilanne. No. Ei, näiden näin nuorten pelaajien kohdalla ei, jos se ei ole aivan poikkeuksellinen, että sanotaan, että joku kakkois voin olla semmoinen pelaaja, että se olisi saattanut vaikuttaa tepsissä siihen, että miten sitä joukkuetta on rakennettu. Mutta esimerkiksi nyt vaikka puistolla, niin... Tässä vaiheessa mun on ainakin tosi vaikea ennakoja, mikä hänen rooli tulee mm. olemaan Jypissä, että kuinka tärkeä se tulee olemaan. Jotenkin on, on kuitenkin niinku vaikea nähdä, että se tulisi olemaan korvaamattoman tärkeä, mm. vaikka Jypin materiaali on ohkaisempi kuin, kuin niinku, mitä esimerkiksi aikaisempina kausina on ollut. Ja eihän se tilanne loppupeleissä ihan älyttömän paljon kuitenkaan erilainen, jos aiempi vuosinkin mietitään, että onhan siellä aiemminkin näitä nuoria pelaajia ollut, jotka Totta. on sitten leirillä ollut, että esimerkiksi just katoin tuosta, että Ville Heinollakin palasi lukkoon marraskuun kahdeksas päivä taisi just maanjoukkuetta olla palata mm. ja siinä kohtaa jo kuitenkin se parikymmentä peliä pelattu. Niin enemmän, enemmän se just oikeastaan prosessina kiinnostaakin sinä, että jos ne on jo tietyssä roolissa siinä syyskuusta on rakennettu tietyllä tavalla, että, että no okei nyt lokakuussa alkaa vasta kausi se tiedetään, että jos se niinku rakentuu tietynlaiseksi rooli ja siitä viedään pois, niin se, se on niinku semmoinen asia, mikä niinku ihan mielenkiintoa herättää, että, että, että miten niihin voi varautua. Nyt me ei siis tiedetä, että onko tämmöisiä leirejä samassa muodossa ja en nyt jotenkin... Ihmettelen, jos ei ole samassa muodossa leirejä, mutta, mutta joka tapauksessa, tämä on aika paljon spekuloinnin kautta, mutta tämä, tämmöiset asiat ainakin itsellä nousi heti, heti esiin. Ö, plus sitten tietysti just nämä pelaajat, ketkä on free agentteja siinä kohtaa, eli vapaita agentteja etsimään seuraa, ketkä tietää olevansa vapaita agentteja marraskuun ensimmäinen päivä. No, okei, okay, hei, he tai ollaan niin edustuskelpoisia silloin myöskään Euroopassa. Mutta tuosta justiin, tulee ehkä ne kaksi isoa kysymysmerkkiä itselle tällä hetkellä mieleen, että toinen on just tämä näe miten nämä joilla loppuisi niinku sopimus, kun todennäköisesti kuitenkin sopimuksen pitäisi loppua ensimmäinen heinäkuuta vai viimeinen päivä kesäkuuta. Et pystyvätkö he pelaamaan normaalisti sen kauan loppuun vai tuleeko siellä jotain niinku lyhyitä, lyhyitä jatkosopimuksia, mitä esimerkiksi jalkapallossa on nyt nähty? Vai miten se pyöritellään, koska sielläkin varmaan jotain tämmöisiä pykäliä on olemassa. Niin siis nyt, nyt, nyt tämä meni niin, että tänään on muuten ensimmäinen heinäkuuta. Eli nyt ne, olin lukevinani, lukevinani niin, että nyt ne sopimukset, mitkä piti päättyä just tähän päivään, niin se on nyt siirretty päättyväksi marraskuun ensimmäinen päivä. Okay. Olin lukevinani näin, se on, näin sitä. No se siitä on, on niin NHLissa sovittu nyt, että, se on, että ne on siirretty sinne päättyväksi. Sehän kuulostaa järkevälle. Kyllä, Kyllä. mutta sitten taas just ne, että ketkä, vaikka heistäkin pystyisi pelaamaan pitämään Yllä tuntumaan, niin onko se sitten lainasopimuksen kautta, millä he pystyisivät tulemaan vaikka Eurooppaan pelaamaan, jos Euroopassa alkaa kaudet normaalisti? Niin se voisi olla varmaan mahdollista. näkösti he ottaa se vähän lomaana. Niin lomaana. Niin. Siis sillä lailla, että sama kun tilanne, kun olisi normaalisti se heinä elokuu, milloin ei käytännössä pelata, niin mä epäilen, että heillä se ajatus on vähän niin kuin sama, että tässä mm. ei nyt pelata. Totta kai varmaan moni on sitten mukana jonkun harjoittelussa Näin tuossa, kun harjoitteli, tuolla... Killerillä, niin siellä oli Veini Vehviläinen esim. Mukana, mukana siinä toiminnassa, että kyllä varmaan tämmöisiä, tämmöisiä tässä nyt tapahtuu. Tietenkin nämä on vielä asia erikseen, ketkä nyt on lähtenyt sitten tuonne mm. pohjois amerikkaan Ja Vehviläinenkin lähti Pohjois-Amerikkaan, mitä tuossa sosiaalista mediasta stalkkasin. Just näin. Mikä mielenkiintoinen tilanne siinäkin, että hän pääsi, mutta hänellä häisensä ei päässyt esimerkiksi matkaan. Kyllä joo. Ja Emil vaasi. Larmi harhaili oman tapansa Joo, <lentakentällä> kautti Pittsburgh ja lopulta, lopulta ilmeisesti sinne päästä. Mutta saako tähän väliin nostaa tämän toisen kysymyksen, Totta kai. joka liittyy tähän varaustilaisuuteen ja siihen, että ensimmäinen varaus menee tälle pudotuspelin karsintakierroksella Joo. putoavalle joukkueelle. Niin siinäkin on melkoinen himmeli kyllä saatu aikaiseksi ja on Joo, mielenkiintoista nähdä, että tuleeko niin sanottua tankkausta tuossa niin. karsintakierroksella vielä. Eli siis 24 joukkuetta menee Pudotuspeleihin. Niin, tähän. Lasketaan niinku niin. käsittääkseni kuitenkin. Sitä Niin, eli säälei. Kyllä. Ja tota, tota, tota, nyt sieltä pudonneiden joukkueiden kesken arvotaan tämä ensimmäinen varausvuoro. Niin mietin vaan sitä, että se joukkue, joka olisi 24. eikä ajatellut menevässä pudotuspeleihin. pudotuspeleihin. Toki tietysti nyt varmaan yllätyksenkin mahdollisuus on pudotuspeleissä ilmeinen. Ilmeinen ja päätyy asti menoa sillä tavalla, että sattumalla varmaan on nyt vähän enempi merkitystä. Mutta tuota, tuli pahan sinne mieleen, että entä jos joku joukkue haluaa vaan hävitä ja kokeilla arpa onneansa yksi kahdeksasta. On se kuitenkin missä, aika iso mahdollisuus. Missä voi lyödä vetoa, että Edmonton Oilers saa vielä se ykkös No se on. Ja mistä lyö ja että se... <laughs> ei pääty hyvin se <haha> niin, nyt, niin Kyllähän tässä aina tietysti vaikuttaa näissä ennakoinneissa myös sit just se, että ketkä ne pelaajat on, ketä siellä ollaan varaamassa. Ja kyllähän nyt taas tuossa puhuttiin just siitä, mikä seksuaal se oli, oli mm. nämä kakkoja. Just, niin kyllähän nyt mm. siellä on taas semmonen pelaaja, kenestä on, on vuosia puhuttu. Että hän on aivan poikkeuksellinen pelaaja. Itse en ole ihan vielä, on nähnyt jonkun verran, kun... Lafreniere pelaa, niin en ole ihan vielä nähnyt tavallaan kaikkea sitä, että, että mikä saisi hänestä aikaan sen, että hän on aivan yksi kaikkien aikojen pelaajista, mutta varmaan mm. moni sitä näin aattelee. Niin kyllä siellä voi olla sellaisia, että varmasti on sellaisia, että vähintään se nyt olisi aika hyvä lohdutuspalkinto sitten siinä vaiheessa, kun tiput tuossa, että mm. pääset hänet varaamaan ykkösenä. Nyt on ymmärtänyt niin, että siinä on kuitenkin aika iso ero tälle ennakkoon, että varaatko vaikka ykkösenä tai varaatko vaikka siellä 12 tai jotain. Mm -hmm. ja se mun mielestä oli mielenkiintoinen iltasano, missä oli kuvaa tekstissä, oli vaan seuraa innokkaasti Pittsburgh-penguin sijoitteita ja faniitan avoimesti, niin, niin tota, siinä oli vaan pätkänä, että esimerkiksi Pittsburgh on yksi vaihtoehto, mihin voisi mennä, siis jos Pittsburgh putoaisi mm -hmm. sille karsintakierroksille. Siinä olisi ihan hyvää sentteriosasta, jos, Kyllä, jos olisi malkin ja Grospin takana kolmantena Je, sentterinä. Ja jos yksi joukkue nostetaan esille, niin Minna Sto varmaan, joka on se voimakkaaseen mm. rebuild -tilan on menossa. Niin... niin Mikko Koivu, niin mit, mikä se, Mik, oh, hetkinen, oliko Mikko Koivulla se tilanne, että hän ei jatka? Todennäköisesti ei jatka. Joo. Jossain vaiheessa kauden aikana käytiin jotain semmoista keskustelua, että jos hän et saata semmoiseksi, vähän niin vetuuriksi tähän rebuildiin, minkä Jerekin tuossa mainitsi. Että olisi semmoinen niin kolmos ehkä niin tai mm. joku tällainen ja sitten, koska hänen suurin anti sille, sille joukkueelle tai melkein mille tahansa joukkueelle varmaan tällä hetkellä on siellä henkisellä puolella ja sillä johtajuuspuolella, niin kyllähän hän voisi olla hyvä esimerkki vaikka tämmöisen nuoremmalle kaverille mm. siinä. Eräs hovitoimittajahan taisi jo Turusta kertoa, että Mikko Koivu pelaa TPS. TPSS. Mm. Jukka Koivu palaa penkintä. Silloin kun Raimo Helminen on saanut lokakuun kymmenes päivä potkanta. Mutta huomestatko tästä Turun Areena-hankkeesta, että Mikko Koivu ei olekaan Mikko Koivu, vaan hän on Mikko Sakari Koivu? Aa, en. Joo. En huomannut. Hei, ei, kyllä nyt se on mennyt ohi. Onko jopa väli Ei, kun hetkinen. Siis siis, mä on muuten jostain syystä tiesin, tiesin sen toisen nimen, mutta en tiennyt, että se niinku käytetään. käytetään. Tämä on ihan pimeä tarina. Siis mun joukkuekaveri isoveli pelasi 8 kalpassa. kalpassa, ja hän oli nähnyt paha unta, että on todettu, että läpi ja Mikko Sakarikoin toistanut, toistanut tätä nimeä, nimeä jo aikaa. Siis olen kuullut tämän, tämän että, mutta tota, en tiennyt siis, että hän on, niin kuin, onko se yhteenkirjoitettu? Katsotaan nopeasti se on kovaa. Tiedätte, se on se englanninkielisen sanon, kuin humble brag. Joo. Vähän niin kuin tästä name-droppingia, niin tossa oltiin jo aika syvällä. <laughs> Kyllä se on väliviivalla, Mikko Sakari koivu. Joo, niin. joo. En tiennyt toki sitä just, että se kirjoitettaisiin väliviivalla, mutta, mutta silloin muistan, että Kuopiossa esimerkiksi niin, no se oli tietysti 95 huuman puolesta, että kun Sakukoivu oli iso, iso pelaaja, ja Saku ehkä pelasi vielä, no se ei ollut vielä 95 huumaa, koska sehän Sakukoivuhan pelannut silloin vielä, silloin vielä itse asiassa tota, niin, Liigassa. Niin sitten Mikko, niin Mikko Koivua mentiin katsomaan, koska hän oli lisäkuukoivun peli. Ja Joo, silloin kyllä. sanottiin, että Mikko Koivusta tulee ehdottomasti parempi pelaaja kuin sä Joo, Mikko Koivu on varmaan näitä, ketkä on kärsinyt suhteettoman paljon sekä isoveljensä että isänsä tekoosista. kyllä siinä, on, siinä No on tässä kaikki kärsii. Niin. Huutelua on varmaan ollut hänelle kyllä ihan jonkun verran luvasta. Mut on ollut kyllä aika rankkaa kärsimystä, kun miettii, että tuhat peliä nhl mm. ja miljoona ehoa niihin. Niin omista omistaa kerrosta. Ei, ei varmaan enää ole kärsinyt, kyllä silloin Junnu aikoina niin varmaan se on ollut aikamoista varmasti. En tiedä, minkälainen persoonana muuten ei, ei vaikuta sellaiselta, että ottaisi kovin vahvasti ei ei, ei, ei, ei. Tuntuu enemmän sellaiselta Toni eli. Se olisikin muuten hauska, että tuhannen euron seteli Mikko Koivun naamalta. Joo. No mistä, mistä me keskittämme? Se, sen mä sanon yleisesti ottaen tästä, että mä itse eilen tajusin. Että tässä on kun farmisarjahan on tämmöinen, että me puhutaan kaikista mahdollisista lajeista. Kyllä. Puhutaan hetki pesäpallosta. Siis sen takia, että mä eilen katoin pesäpallon tämmöistä ennakkoa, ja ne ketkä tietää, niin nyt pesäpallon sarjasysteemihän on se, että pelataan vähän niin kuin miten sattuu. Että kaikki joukkueet ei pelaa ollenkaan vastakkain runkosarjassa, ja Ai sitten ja sit siinä pelataan niin aivan siis Eri, eri määrä tavallaan eri vastustajia vastaan voi sanoa, että se ei ole missään nimessä niinku urheilullisesti tasapuolinen. Tää, tää Eli joku joku ei sitten. kohtaa sotkoma jymyä esimerkiksi kukaan. just näin. Sehän menee tosi hinnoista. Ja sitten pudotuspelit pelataan paras kolmesta, että kahdella voitolla jatkoja näin, niin kyllähän se, se, on niinku, se saa aikaan sen, että vaikka itse asiassa ne todennäköisyydet nyt ei ihan hirveästi muutu, mutta kuitenkin, niin se saa aikaan sen, että se on semmoiselle yllätykselle ja altavastaajalle mm. ehkä aika paljon parempi mahdollisuus, mikä nyt ehkä ei välttämättä sitten takaa sitä, että se paras joukkue sieltä aina sitä sarjaa voittaa. Niin nyt on mielestäni ollut selvästi semmoinen ilmapiiri tässä tämän asian ympärillä, että kaikki ymmärrätään sen, että nyt tämä ei ole mikään uusi normaali, vaan tämä on niin poikkeustilanne ja se hyväksytään ihan täysin. Mm. Aluksi varmaan siinä niin kuin tuli semmoinen vähän niin kuin vastareaktio, että onko tämä nyt ihan oikein, että, että näin pelaataan, että just, että ei pelata niitä parhaita joukkueita, vastaan tietyt joukkueet ollenkaan. Mä jotenkin usko, että myös vaikka nhl ja Liikassa ja muissakin sarjoissa, niin jotenkin ymmärretään nyt se, että tämä on nyt poikkeustilanne. Nyt ja tässä keino pitää, päästä pelaamaan. Niin, niin, nyt niin tässä pääs... pitää sopeutua siihen, että, että pelataan näin. Esimerkiksi tein ootte, alle 18-vuotiaiden junnujen kanssa kun toimii siis liikan, tai liiton sarjathan muuttui silleen, että ei ole enää A ja B ja C, vaan mm. on niin U20 ja U18 niin nyt esimerkiksi, ah, niin se menee esimerkiksi, tuossa esimerkiksi U18 SM-sarjassahan nyt kävi niin, että viime kauden jälkeen niin yksikään joukkue ei tippunut meidän harmiksi esimerkiksi Vaasan Sport oli sanotaan, että jos olisi kaksi päivää pitempään kestänyt tämä sarjat, niin Sport olisi tippunut mestikseen, mutta nyt he selvisi sitten tuohon SM-sarja on myös ensi kaudeksi kaikkien iloksi, niin tota, kukaan ei tippunut, niin siellä on sitten ylimääräisiä joukkueita mukana, kun alemmasta nostettiin ja pelimäärät nousi. Ja sielläkin sarjaohjelma on siis, voin sanoa, että syksy osalta, jos vertaa ne, ketkä pääsee interneti ihmeelliseen maailmaan, niin osaatte vähän lukea voimasuhteita, niin ottakaapa rinnakkain siihen jyp- ja Peli kanssa ja katsokaa otteluohjelmat, niin voitte tulla siihen tulokseen, että me ei olla ihan samalla viivalla esimerkiksi Pelsun kanssa. Onko he jotakin helmiä haluan, että nostat, koska selkeästi mielessä? <laughs> no, jos puhutaan vaikka silleen, että, että kärpät on ollut aivan ylivertainen tässä, tässä niin junnupuolella ja viime vuonna sanoisin, että kärpät ja kalpa oli läheistulkoon. Jyppi, kalpa, kärpät oli kaikki viien joukossa tässä sarjassa. Niin me pelataan heitä vastaan lukuisia kertoja, ja peliä kanssa pelaa sitten Saipa ja mikkeli jotka pelasivat Mestistä. Niin, että kyllä, siis tässä on niinku vaan pakko hyväksyä nyt se, että nyt tämä ei ole niinku urheilullisesti välttämättä kestävin mm. tapa, tämä miten ensi Niin, lyhyellä, niin, niin, niin lyhyellä tähtäimellä tuloksen kannalta, mutta tietysti kovia pelejä tulee. Kyllä, joo, just mm. näin, ja eikä siitä nyt kukaan ole sillä lailla mm. tavallaan käärveissä, mutta että et, tämä just pitää nyt ymmärtää, ja koskee meidän sarjaa, ja koskee sitten niinku varmasti Kaikkia näitä ammattilaissarjoja myös, hmm. että et kyllä kaikki ymmärtää sen, että lähtökohta on nyt sillä lailla eri. Mutta mietin sitä tuossa yhtenä päivänä, että et jos ei olisi tämmöinen niinku terveydellinen syy, tai mikä voisi olla niinku semmoinen syy, mikä saisi aikaan yhtä vahvan hyvääksynnä hyväksynnän niinku tällaiselle toiminnalle. Et mä tiedän sen, että kun esimerkiksi meidän sarjaohjelmat, kun julkaistiin, niin jos tässä ei olisi tätä koronahommaa, niin tästä olisi noussut aivan silmitön, raivo, siis monessa paikassa. Niin. Johtuen sekä siitä, että tämmöiset niinku taloudelliset kustannukset, mitkä tästä otteluohjelmasta aiheutuu, on täysin kestämättömät, kun miettii, että missä me reissataan vaikka nyt esimerkiksi jyp, verrattuna mm. vaikka Helsingin jokerit, joiden pisin vieraspelimatka taitaa olla tyli Espooseen tai ehkä jopa niin se on niinku Ja sitten suhteessa niin se, mitkä nää, koko niin, matka. Mitkä nämä niinku, urheilulliset mahdollisuudet sitten tässä näin niinku on, niin ei olla ihan samalla viivalla, mutta kaikki hyväksyy nyt, että olisiko joku muu kuin tämmöinen niin terveyteen liittyvä syy, mikä saisi sen aikaan? Niin, vaan onko tämä semmoinen haluttu muutos, minkä pystyy nyt tämän terveydellisen syyn no, varjolla niin jalkauttamaan ja sitten yhtäkkiä huomataan, että kai vuoden päästä mikä ei muuttunutkaan enää vaikka. Sinänsä en niin kuin ainakaan henkkohtaa, enkä usko, että kauhean moni muukaan sitä, että jos pystyttäisiin jotenkin vähentämään tätä matkustamista esimerkiksi, mikä mm. tähän kuuluu. Että kyllähän se on meillä, vaikka aattelee tai on se on muutenkin kallis harrastus, mutta se on ylivoimasti isoin kustannus, mikä meille sitä tulee. Siis o ei minulle, onko mutta se vielä ö, Jos miettii U18 joukkueita niin onko se, se on täysin vielä vanhempien... Maksettava asia. Vai? No ei ihan täysi, että kyllä jokaisella joukkueellahan pitää olla liika organisaation kanssa yhteistyösopimus, mikä jotain, jotain varoja sieltä tuo, mutta käytännössä se meillä esimerkiksi näkyy sille, että kun meilläkin alkaa olla noita pelaajia, kenellä on niin sanottuja junnusopimuksia liikaa, niin heille sitten pelaaminen ei maksa mitään. liika organisaatio maksaa sen, mutta sitten jos niin, on niin. junnu pelaajia, kenellä ei ole tällaista sopimusta, niin sitten, sitten ne tulee perheen maksettavaksi ne kustannukset, tai kukaan sitten maksaakaan, mutta että niitä ei niin seuralle mistään muualta tuunita niitä rahoja. Niin. Ja se on aika kallista lystiä, että sanotaan, että kuukausimaksut tuolla kolme ja neljän saa välissä ja siihen kaikki varusteet päällä niin kyllä ei, ei se ole ihan kaikkien harrastus enää siinä vaiheessa. No on vähän semmoinen jännä juttu. Mä ymmärsin, että A-junnoissa se oli muuttumassa aika hassun kuuloseksi jo niin kuin muutenkin ilman koronaakin. Oli tulossa vähän hassun kuulonen siitä systeemistä, että oliko siellä niin kuin mestis, johon pääsi kaikki, ketkä halus, ja sitten, no onko se liikakin nyt että, että sinne pääsee kaikki, ketkä haluaa. Niin, sanotaan, että ajunneen kohdalla ei, ei ihan kaikki mestikseen, koska valitettavasti esimerkiksi diskos ei, ei menonut siihen, siihen päästä, että se mennessä tehdään jo aika tiukkaa, ja, okay. et, et, mutta kyllä niin kuin, no, missä määrin halutaan puhua sarjajärjestelmistä? Tässä siis suomalaisessa jääkäyksessä pitäisi tehdä uudistus, joka koskisi kaikkia sarjoja. Liikasta alaspäin. Ja myös liikaa. No, mennään sujuvasti siihen. Minkälainen? Kiitos. Linja pois. Niin. No Mitä kyllä, se sun kyllä. mielestä on? hetken tilanne koska ja päivitystä, koska Mestiskin on muuttunut. Sitten viimeinen Eli Liikossa pelaa 15 joukkuetta. Piti ihan miettiä mm, hetkään. Eikä pelaa. Pelaa. No niin pelaa. <laughs> Pelaapas perkele. Kun se, seitsemän oli täyskierros ja yksi jäi pois, niin silloinhan se on 15. Ja sitten Mestiksessä Kuinka monta joukkuetta? Tämä on hyvä kysymys, kuinka, kuinka moni tietää olla sen. Olla 12 joukkuetta. Nimeä omaa taitaa olla. Niin, ja nämä 12 joukkuetta johtuu siitä, että. Pss, ja. Eli entinen. Fopsi. 14 joukkuetta. just näin. Niin, no 14 joukkuetta, eli nämä kaksi joukkuetta, ketkä tuli mukaan, niin on Kiekko Espoo ja Psss. Eli Forston Pallaseura. Niin, niin tuota. Ja heiltä nostettiin nyt sitten. Eikö nostettu ihan? Suomisarjasta? Suomi-sarjasta. Niin, koska kyllä. karsintoja tai Suomi-sarjan playoffeja on keretty pelata loppuun asti. Kyllä. Hyvä. Mä ja tätähän tarjottiin, tämähän tämähän tarjottiin, tarjottiin myös D-kiekolle mm? tätä mahdollisuutta. Ei, mikä se on nyt? Onko se D-kiekko? On se. D-kiekko on se, myös se, sitä mahdollista. Siis liian pitkät kaksi viikkoa on nyt kyllä ollut kuin tämmöisetkin asiat mm. unohdat. Niin tarjottiin myös sitä mahdollisuutta hakea sitä Mestis-lisenssiä. D-kiekkohan taisi FPS voittaa noissa niin. suomi vai? Kerran niin, eikö ollutkin. Eikö sen koko sarja mun mielestä? Eikö ne kolme kertaa voittanut? Ja tämä on jääkiekkoasiantuntija. Niin. Mä muistelin, että ne olis kerran voittanut. Et se, et, et se, jotenkin siinä vaiheessa, kun ne pistettiin poikki, niin, niin D-kiekolla oli paras rekordi niin pudotuspeleistä. Koska he puhuu mun mielestä niin siitä, että periaatteessa oli moraaliset. Suomi-sarjan siinä kohtaa, en ole ihan, ihan varma, mutta joka tapauksessa niin, niin tarjottiin, eli se oli mestispaikka, oli niin sanotusti tuloilla. No nythän puhutaan Mestiksen, tai on vuosia puhuttu niin pitkään kuin muistan, niin on puhuttu siitä, että Mestiksen kilpailullisuus pitäisi saada parempaan suuntaan. No mitä on tapahtunut, kaikki perinteiset Mestisseurat on pumpattu liigaa ja tai siellä on edelleen muutamia semmoisia, tässä lähipiirissäni on lähipiirissä jo yksi henkilö, joka suhtautuu erittäin intohimoisesti sun kiekkopoikien toimintaan, niin siinä on myös hyvä esimerkki semmoista seurasta, mikä ei tällä hetkellä ole juuri mitään. Mutta palauttivat sen aivan upean logon. Kyllä joo. Hei jokipojat. Eikö hetkinen, kiekkopojat. kiekkopojat. Kiekkopojat, kyllä. Ja, ja oliko näin, että tämä yhdistynyt sen karhu? Joo, oli. Karhukoplan kanssa. Eli, eli palattiin vanhaan. Eli eikös joki, aikanaan kiekkopojat, jokipojat pelannut liikassa nimenomaan kyseisellä logolla? Kyllä, joo. Näin. Niin, niin sitten sitä siis olin tässä sanomassa, että esimerkiksi jokipojat on hyvä esimerkki sitä, tai siis join sun kiekkopojat, että, että on niinku seuroja, ketkä ei tällä hetkellä oikeastaan pelaa mistään. Mm. Että pelaa. Noin niin teoriassa mestiksen mestaruudesta, mutta onko realismia nousta liikaa nyt tässä systeemissä? No ei varmasti ole. Ja sitten jos voitat mestiksen mestaruuden, jonne kuitenkin heillä on tietysti vielä jonkun verran matkaa, tai ehkä on, niin mitä sitten? Mitä, sitten? mitä se merkitsee vaikka Joensuussa? Joensuussa on aika... Tavallaan heidän mittakaavassa isoja palloiluja ja pesäpallossa kaksi Suomen mm. mestaruutta putkeen koripallossa on tullut mestaruksia, niin ketää kiinnostaa se, että joku mm. jääkeikkojoukkue voittaa mestiksen mestaruuden. Niin. Ja tuohon panoksettomuuteen liittyen myös se, että muistaakseni mestikset ei ensi voi pudota, niin eihän siinä ole mitään velvoitetta ja se lähtee niin panostamaan siihen joukkueeseen että sä voit käytännössä vetää ihan täysin nolla koko kauden mm -hmm. läpi ja rimpuilla mukana. Niin ja mun mielestä palaten tuohon Joensuuhun, niin Joensuussa kuitenkin on ihan halli, minkä niinku mikä olisi ihan liikakelpainen halli, ainakin kokonsa puolesta ja varmasti laitettuna. En tiedä, rehellisesti sanottuna ne on vuosimiljooniin käynyt siellä, mutta minun mielestä ainakin ihan hieno halli. Kyllä on ihan ok, ja siinä on hyvät harjoitusolosuhteet. Sanoisin, että tälleen niinku, harjoittelun puolesta niin varmaan ihan jopa poikkeukselliset moneen muuhun paikkakuntaan verrattuna ja jos nyt verrataan sitä Joensuun talousaluetta vaikka niin. Lappeenranta, Mikkelin, onko ne niinku hirveän erilaisia? No että... mun mielestä jos on erilainen niin siihen suuntaan että se on paljon vahvempi Kyllä. se talousalue Pohjois-Karjalassa kuin esimerkiksi Etelä-Karjala ja, ja tuota... Etelä-Savo ylipäänsä. Se on paljon vahvempi se. Plus sitten Joensu on aika iso kaupunki. On joo ja yliopisto ja muut. Kyllä siellä mm. niin sellainen elinvoimaisuus tavallaan huokuu. Tämä nyt oli vain esimerkki, mutta just se, siis esimerkki mm. siitä, että minkä takia asialle pitäisi ehdottomasti tehdä jotain. Mm. Ja sitten kun verrataan vaikka just niin nyt esimerkiksi jukureihin jokipoikien toimintaa, niin onko se, niin se, niin se jukuureiden toimintakaan tällä hetkellä niin yleisön silmissä, niin esimerkkinä nyt niin kauhean kiinnostavaa mm. tai kiinnostavaa. Mistä he niinku pelaa mm. tällä hetkellä? Ja jos ylipäänsä miettii hyvää vertailukohtaa mun mielestä jukurit ja jokipojat, niin jotenkin kulttuurin kautta mun mielestä jokipojat olisi ollut paljon lähempänä sitä niin kun, olemistaan niinku paikkakuntana kuin esimerkiksi Mikkeli. Kyllä, mun se edelleen on semmonen semmone, että ai niin Mikkelissäkin pelataan li liikakiekko kyllä. jotenkin. Toki voi olla, johtua siitäkin, että mä muistan olleeni ja Poikien, tai millä nimellä olikaan siihen aikaan, niin muistan olleeni niin semmoisessa liikopelissäkin. Kyllä. Joo. Ja tietysti Jyväskylässä yksi kahvila joka muistaa mm. poikien liika- tai paljon oikeinkin hyvin, mutta Juhavireeni, jos siis <laughs> Ma maalivahtina toimi silloin. silloin mutta, tota, no, mutta se sarjan järjestelmä. No siitä mä nyt niinku ihan ehdottomasti lähtisin tässä, kun avaan peliin, niin on se, että kyllä olen mitä? Tässä on tämä legendanne Juhani Tamminen, Ari Mennander mm. Kalevi Helppolainen, mm. ketkä täällä sanotaan Tammi. nimi on nyt vähän varmaa. Nyt, nyt kyllä joo. Myös näiden muiden. Niin, Mut niin se, että kyllä mä on aivan ehdottomasti sillä linjalla, että liika pitää saada auki. Ja tässä mä nyt kun saan linjata, niin en ajattele minkään sorti realismia tai taloutta tai mitään muutakaan, vaan puhtaasti niin urheilulliselta puolelta, niin liika pitää saada auki ja liikassa pitäisi pelata vähemmän joukkueita kuin mitä sillä tällä hetkellä pelaa, mm. koska sillä me saatais sekään sitä liikan urheilullisuutta ylös, että sitten myös sitä sen toisen ja niiden alempien sarjatasojen mielenkiintoa nostetta. Niin Tuosta jukuureista puhuttiin, niin edelleen palaan siihen, että tällä hetkellä kun ajatellaan, että pelataan vaikka helmikuussa, tammi-helmikuussa, niin aika usein on se tilanne, että mistä Mikkeli-jukurit pelaa siinä vaiheessa. No ehkä siitä, että pääseekö sääleihin vai ei. Niin kumpi on sitten loppujen lopuksi kiinnostavampi asia, se, että pelataan siitä mahdollisesta sarjanoususta sieltä mestiksestä, vai sitten se, että pelataan siitä, että ollaanko me nyt kymmenes, yhdestoista tai kahdestoista. Jotenkin mä en niin sitä näe silleen, että se on mikään autuus. Ja ihan sama tilanne, vaikka Jyppi nyt tuskin toivottavasti olisi koskaan sillä mestiksessä, mutta kuitenkin. Niin mm. Sekin, että et, Jotenkin sarjaan, kun lähdetään, niin kaikkihan pitäisi pelata mestaruudesta, mutta jos ajatellaan nyt tota liikaa, että siinä on 15 joukkuetta, niin on aika unelmatilanne se, että viidellä joukkueella on esimerkiksi realistinen mahdollisuus mm -hmm. mestaruuteen. Mm -hmm. niin mistä ne kymmenen Toki sekin voisi on ollut, mutta... No, ne on aika poikkeuksia. M kyllä, niin kyllä, silleen, kun ajatellaan, että mistä ne muut kymmenen joukkuetta sitten pelaa. Silleen ja kun ajatellaan, että, että tässä nyt on monessa tuutissa, mä korona-aikaa erityisesti puuttu siitä, että monet, monet esimerkiksi valmentajat on puhunut siitä, että ammattilaisurheilua tehdään sen takia, että ihmiset käy sitä kattomassa, ja se on niin viihdebisnestä. Niin onko se niin viihdebisnestä, että pelataan sitten jostain muusta kuin sitä mestaruudesta? Vaikka On itse tosi kovaa urheiluihminen, niin ei mua jotenkin kiinnosta se niin paljon, että mä lähtisin jonnekin katsoa ihan vaan sen takia, että näkisin vaikka jääkiekko peliin Suomessa, jossa ei ole niin kuin käytännössä mitään panosta. Mm. Miksi se Pohjois-Amerikassa toimii? Vai toimiinko? Niin, en, en osaa. Tai sanoa. onko sinne joku ehkä, semmoinen ehkä... kulttuuri? Mä oon sitä miettinyt pitkään. Kyllä mä ymmärrän siis täysin mm. se, että jos sinä on panoksettomuus, niin eihän sinne sitten, ellet sitten löydä itse siitä jotain semmoisia. Pieniä kyllä, juttuja, mitä, niin. mitä meidät katsomaan ja, ja yritä kaivaa sitä, mutta kyllä nyt vähän mielikuvitusta kuitenkin vaatii. Niin. Kyllä mä melkein menen sitten mieluummin vaikka kattoo jotain junnupeliä, missä niinku oikeasti pelaataan, että ne pelaajat pelaa siitä, et pelaa, että et ne pääsee vähän niinku uralla eteenpäin, kun mm. verrattuna sitten siitä, että ammattilaiset pelaa sen takia, että sinänsä menestyksen kannalta panostaa, mutta kun kalenterissa lukee, että tänään pelataan jyp vastaa ässät, niin se mennään niinku pelaamaan, mm. että... Et en tiedä ehkä, onko Pohjois-Amerkassa tämä legendaarinen ottelutapahtuma sitten se, mikä niinku vetää sen, että mm. sinne, sinne ihmiset menee muutenkin niinku viihtymään. Et se on vähän sama kuin sitten se, että mentäs vaikka leffaan tai johonkin konserttiin. Niin. Mutta onko tämä suljettu sarja tuonut mukana niinku mitään hyvää? No, erittäin hyvä kysymys. Ei, mun mielestä se on näivettänyt täysin nämä alemmat sarjatasot, ja sitten se on kyllä tuonut semmoisen. Niinku mukaavoitumisen tuohon monen liigaorganisaation toimintaan. Ehkä joku voisi ajatella, että sen, että kun liikassa on nyt enemmän paikkoja pelaajille, niin sitten nuoret pelaajat on päässyt päässy niin paremmin niihin rooleihin ja onko sillä joku yhteys siihen, että nuorten maajoukkueet menestyy paremmin, suomalaisia varataan enemmän NHL, mutta sitten taas sitä Onko sekään niinku mikään autuus tavallaan sitten, tai tie onneen? Onko se sitten semmoinen, minkä kustannuksella tässä nyt pitää jotain tavoitella? Onko se vähän niinku seurausta enemmän sit siitä, että kun se sarja on suljettu ja siinä ei ole sitä Mahdollisuutta tavallaan tippua, niin sitten jotenkin ajatellaan niin, että nyt säästetään sitten näissä, että ei otetakaan niitä kallispalkkasia ulkomaalaisia, vaan otetaan vaan nämä nuoret sit siihen, niin että sitten ne pääsee vähän niin kuin automaattisestikin jo pelaamaan enemmän, ja onko siitä sitten seurannut esimerkiksi se näille omistajille, että taloudellisesti pärjättäisiin paremmin, niin varmaan jossain paikassa joo, mutta läheskään kaikissa ei. Peikkausliiga ja ykkönen, esimerkiksi siellähän sarja on auki, Paljon puhutaan, että siinä on tietynlainen romantiikka. Jotenkin itselle jäänyt vaan kuitenkin semmoinen kuva, että se romantiikka syntyy siinä, että kun se mahdollisuus onkin nousta, niin se ei varsinaisesti kanna sitä ihan koko kautta, vaan nimenomaan ne mahdolliset nousukarsinnat, nousupelit ja niin, niin poispäin. Onko se semmoinen tie autuuteen se, että on mahdollista pelata? Kantaako se esimerkiksi marraskuussa, että meillä on mahdollisuus huhtikuussa olla liikajoukua? Tämä on siis lähinnä vain semmoista Sä puhuit sillä, että, että, että, että ei oteta realismia siihen. Mä oon samaa mieltä niin urheilulliselta kannalta, kannalta sitä, mutta toimistolla niin tietää jotenkin se realismi. Ky mä väitän, että jos jyppi putoisi tuosta nyt ensi kauden päätteeksi mestikseen, niin, niin oven saa löydä kiinni aika nopeasti. Joo, tässä on niin sitten semmoiset puolet, mitkä pitäisi taas tavallaan taloudelliselta puolelta ottaa huomioon. Mä näitäkin esimerkkejä sitten on, mitä voi... Jotenkin seurata ja miettiä, että esimerkiksi valioliikassahan on, tästä on puhuttu nyt jo valioliikasta tässä jaksossa muutenkin, niin siellähän on varmistettu se silleen, että jos tippuu championshipiin, niin saa sen semmoisen, mikähän laskuvarjon rahaa, se nyt sitten onkaan, mikä on aika iso. Että se varmistaa sen, että esimerkiksi nämä pelaajasopimukset, mitkä jatkuu, niin ne pystytään pitämään voimassa sitten myös siellä alemmalla sarjatasolla ja mahdollistaan tavallaan se semmoinen pehmeä lasku, mikä niihin tuloihin kuitenkin sitten tulee se lommo. Ja kyllä sitten taas, mielestäni tuo ihan hyvä kysymys, tuo ja ykkönen, mutta sitten taas jotenkin, mä, mä, mä oon hämmentynyt siitä, että kun mietitään, että miten lähellä Suomen ja Ruotsin kulttuurit toisiaan on, ja miten monessa paikassa nostetaan esiin tätä alsvenskanin ja SHLn välistä karsintasarjaa, niin miten Suomessa ollaan niin, niin jotenkin, suhtaudutaan siihen päättäjätasolla niin, että siitä ei voi ottaa mallia. Sitä ei voi niinku seurata. Mielestäni se on loistava esimerkki siitä, että siellä on pieniä seuraajia, joku veksö, mikä silloin aikanaan nousi, niin onhan se nyt aika pieneltä paikalta hmm. ja ovat nousseet siis Euroopan huipulle. Ja Röökleen niin, rö aiempina esimerkkinä. Niin. Nämä on mielestäni ihan verrattavissa siihen vaikka tähän Joensuun kiekkopojaan, että et sieltä niinku tullaan sitten. Mut onko ylös. mä ymmärtänyt oikein, että Ruotsissa kuitenkin jonkun verran niin noiden joukkueiden takana on myös julkista rahaa? Esimerkiksi ELFTE on osalla, osalla esimerkiksi joukkueena, niin mun mielestä siinä on jonkun verran julkista rahaa takana. On ja siellä ymmärtääkseni se, Jotenkin se ero tulee osittain ainakin siitä, voi olla, että nyt on muistan täysin väärin, mutta olen joskus puhunut jonkun kanssa, kuka on Ruotsissa kiekkopuolella operoinut, että siellä hallit mun mielestä omistaa, tai kunnat omistaa mm -hmm. mun mielestä hallit ja pyörittää niin sitä toimintaa. Se ei tuo niin seuralle minkäänlaisia kustannuksia. Se on tietty jo aika iso, iso juttu sitten siinä vaiheessa, kun ei tarvitse siitä maksaa mitään niistä, niistä paikoista, missä vaikka harjoitellaan, niin kyllähän sekin on jo iso juttu. Ja Ruotsissa se taitaa muistakseni olla aika paljon monipuolisempaa. Sit se oheistoiminta, mistä mm -hmm. niitä tulee tulee, mitä se Suomessa on. Että mm -hmm. Onhan Suomessakin tätä ravintolabisnestä ja mitä liian, mutta se on vielä laajempaa Ruotsissa. Mm -hmm. Ja Ruotsissa taitaa myöskin olla tämä, mistä mainitsit valiolikon kohdalla, tämä tämmöinen solidaarisuusraha, mikä olikohan se joitain satoja tuhansia euroja jopa yeah. putoaville joukkueille. Että eihän jätetä omaa onnennojaan, mitä nyt voisi ehkä ajatella, että Suomessa se sitten äkkiseltään olisi, jos mm -hmm. olisi tämä avoin sarja. Karsinathan jos miettii 90-luvun loppua, milloin kalpa oli kolme kertaa putkeen karsinnoissa. Kahtena kautena sehän pelasti ne karsinnat nimenomaan taloudellisella puolella, mm. että ne pääsivät jonkinlaisella tekohengityksellä jatkamaan vielä sen kolmannen kauden. Jälkikäteen sanottuna olisi ollut varmaan helpotus, että se olisi tapahtunut aiemmin, se putoaminen, jolla mm. se jälleen olisi päässyt alkamaan silloin, kun sitä verovelkaa ei on niin paljon vielä, vielä taustalla ollut. Toki silloin myös... Joukkueet oli aika pitkälle RY-pohjaisia. Mm, kyllä. Pohjaisia ja nyt kun ne on mennyt osakeyhtiöpohjaisiksi, niin puhutaan eri bisneksistä. Okei, liika on ollut välissä auki, ainakin nimellisesti. Mm. <laughs> nimellisesti ja karsintoja ja tasomittauksia. Kaikkea sellaista on pelattu, mutta kyllä mä laskin jotenkin, että se liika on ollut kiinni vuodesta 2000, jolloin Pelikans putos kärppiä vastaan karsinoissa, mutta koska liikaa päätettiin silloin laajentaa 13 joukkueen sarjaksi, niin peli pitää sen paikkansa mm. silloin ylhäällä. Jotenkin lasken, että se on sieltä käsi. Siihen aikaan ei ole paluuta sillä tavalla, koska silloin mun mielestä puhuttiin harrastelu, harrastajasarjasta kuitenkin osittain, että ihmiset, pelaajia kävi päivätöissä. Muistan, Kalpan, kalpan pakki oli esimerkiksi myömmössä polkupyöriä päivätyössä ja niin poispäin. Se oli hyvin erila erilainen maailma, maailma sillä tällä, Mutta, mutta että miten, miten se sitten, siis tavallaan, tä tällä yritän vaan tähdentää sitä, että esimerkiksi Liikan viimeisen joukkueen ja äh, silloin se ykkösdivisioonan ensimmäisen joukkueen ero päivittäisessä arjessa ei ollut ihan hirveän iso hmm, loppujen lopuksi. lopuksi. Nythän se on sitten tosi voimakas. Se, se riippuu aika paljon siitä mestisorganisaatiosta ja siitä, että minkälainen se on. Et mä juttelin tuossa yhden, yhden mestis tai sanotaan, että entisen mestisvalmentajan kanssa, ja hän niin sanoo sitä, että mestiksessäkin on semmoisia organisaatioita, että missä satsataan paljon siihen, että siellä on paljon nuoria pelaajia, että ketkä on vaikka A-nuorista kasvanut yli, niin kyllä siellä se, hän, hän, oli niin kuin, hän on siis myös valmentanut liikassa, ja nyt on tuolla liiton puolella, toimii, niin hän sanoo, että se, sitä parempaa paikkaa, nuorelle pelaajalle ei ole kuin mestis, että kun siellä pystytään niin kuin satsaamaan aivan täysillä sitten siihen, että se on eri asia, että minkälaista korvausta nämä pelaajat mm -hmm. saa, että varmaan niin kuin just ja just tulevat toimeen, mutta se on pelaajan kehittymisen kannalta, niin se ympäristö on aivan huippu, että kyllä siellä pystytään sinänsä niin kuin tekemään ihan kaikki samoin kuin vaikka liikassa, että se sitten riippuu sitä organisaation omastakin halusta, ja kyllä sitten tuohon ammattilaisuuteen vielä jotenkin tulee niin kuin sekin mieleen, että kyllähän liikassakin pelaa, Osa pelaajista semmoisilla sopimuksilla, että vois tehdä ihan hyvää olla vaikka päivätöissä sen niinku omaan semmoisen mm. toimeentulon ja muun kannalta, että ei siellä kuitenkaan kaikille sitten Kyllä. riitä ne rahat semmoiset, varmaan mitään ei ainakaan jää esimerkiksi säästöön, niin osaankohalta vähän on jopa huolissani siitä. Olisiko siinä, jos mietitään nyt sarjajärjestelmä, nyt me puhutaan, että onko liika auki ja niin poispäin, puhutaan tämmöisestä, mutta, mutta esimerkiksi liika joukkueiden määrästä ei puhuta eikä mestisjoukkueidenkaan määrästä niin hirveästi. Minkälainen se ihannetilanne, onko jos te mietitte sitä määrää, vaikka montako pelaisi Liigassa? Ketkä pelaisi Liigassa esimerkiksi? Jos... ketkä ei pelaisi, ehkä helpompi laska. Niin, jos nyt ajatellaan, että Liigassa pelaa 15 ja Mestiksessä pelaa 14, että noin, noin niin 30 joukkuetta näille kahdelle ylimmälle sarjatasolle Suomi-sarjaa, kauan osalta sitten, kun sieltä varsinkin jo nyt taas kaksi seuraa pois, niin se kyllä alkaa olla aikamoinen hupi-sarja, että se on, siis, se, on, se on todella kovaa sarja taloudellisesti, pelaata läpi, ja sitten pelaajille ei pystytä käytännössä korvaamaan mitään, jos siellä ei ole taustalla joku semmoinen sponsori, kuka haluaa sitä maksaa, niin siihen ei nyt sinne lailla ees, ees mene. Mutta Mestis ja Liiga, niin kyllä mun mielestä aika ideaali tilanne olisi se, että et olisi Liigassa vaikka, heitä nyt aivan hatuusta mutta vaikka 12 joukkuetta, ja Mestiksessä olisi 12. Ja mm. sitten sit siinä välillä pelaattaisiin semmoista sarjaa, että jos Liigassa olisi 12 joukkuetta, joista 8 menisi playoffeihin, niin Mun mielestä melkein suoraan nämä neljä alempaa voisi mennä sitten vaikka mestiksen neljän parhaan kanssa johonkin sarjaan. Et sit siinä olisi kahdeksan joukkuetta, jotka pelaisivat vaikka kaksinkertaisen sarjan, se olisi 14 ottelua, niin se olisi suunnilleen samaa verran kestäisi kuin mitä liikan playoffit. Niin pelaattaisi semmoinen sarja, josta sitten neljä parasta pelaa. Kaikki pelaisivat kerran mm. kotona ja kerran vieraassa toisiaan vastaan ja siitä neljä parasta seuraavaksi kaudeksi taas liikaa. Tommonen samanlainen ja... järjestelmä vaan vähän on tuolla junioripuolella näiden alempien ja ylempiä loppusarjojen kautta, niin se on ilmeisesti toiminut kuitenkin ihan hyvin. Kyllä se on mun mielestä toiminut ihan hyvin, siis sillä lailla mä sanoin, että se toimii hyvin sen takia, että sieltä erottuu ne parhaat joukkueet, Et ne ketkä sen, sen ansaitsee sen seuraavaksi kaudeksi vaikka sen SM-sarjapaikan, niin kyllä ne sen saa, Et se ei ole niin, niin tavallaan tyly, kun sitten semmoinen, että pelataan justiin vaikka, että viimeinen pelaa parasta vastaan karsinat tai joku muu tämmöinen, niin se voi olla aika tyly, että siihen kun iskee sitten joku vatsatauti tai tärkeälle pelaajalle joku loukkaantuminen, niin se on aika tyly sitten, mutta tuommoinen vähän pitempi sarja niin missä kohdattaisiin sit kaikki joukkueet niin musta se antaisi niin realistisen mahdollisuuden myös sitten niin kuin erotella niin jyvää takaa noista ja sitten toi taloudellinen puoli myös, että kyllä mä uskon, että siinä myös tulisi semmoisia pelejä sitten, mitkä tois sinne kassaankin sitä rahaa, että ajattelee vaikka niitä mestisjoukkueita, että tämmöinen kausi voisi olla ihan mahdollinen että siellä olisi vaikka TPS ja JYP ja jotain muita joukkueita siellä karsintasarjassa, esimerkiksi kuitenkin semmoisia vähän niin isompia seuroja esimerkiksi Liikasta, niin ne kun menis sitten sinne Joensuuhun ja Kokkolaan vaikka pelaamaan tai näin, niin kyllähän se varmaan olisi niin Tamiin mm. sanoi, häkki täynnä, niin kyllähän se toisi sitten sitä rahaa myös sinne kassaan taas, millä sitä rakentaa sitä seuraavaa vuotta. Ja siinä on varmaan myöskin sitten sitä TV-rahaa myös näille alemmanportaajoukkoille, mitä tällä kyllä. hetkellä ei ole. Käsittääkseni olla eurosopimuksella näytetään mestispelejä aika lailla tällä hetkellä, niin sen, se on vasta näkyvyyttä. Niin se on kyllä, mitä tässä mietin lähinnä tukijoiden, koska tästähän on muodostumassa vähän se, se että monestihan se, Käsitetään, että sponsorit on paikallisia ja niin poispäin, mutta kyllähän tämä maailma on muuttunut siihen malliin, että valtakunnallisia tukijoita on, on jopa kansainvälisiä tukijoita, on joukkueella. mikä taas tämän hetken TV-näkyvyydellä tarkoittaa sitä, että Mestis on niin aika lailla poissulettu vaihtoehto heidän, heidän rahoille. Okei, siinä mielessä, jos on tavoite vaan näkyä, näkyä se ei kuitenkaan ainut, ainut eikä pyhäksi tekevä, Asia Mallina tuosta äskeisestä tuolla, jos neljä ensimmäistä mestiksestä ja neljä viimeistä liikasta niin Saipa vastaan Sapko. Mm -hmm. Jos otetaan niin, että paras, liikan paras vastaan mestiksen niin kuin sillä niin, tavalla jos on. Niin TPS-tuto. IPK vastaan nyt mä menin sekaan sitten saamassa. Ei kun anteeksi. Imatran ketterä. Ei kautta tämä nyt meni ihan päähelvettiä. <laughs> ja sä menittää suoraan tämmöisen niinku playoff muoto. Eikö joo, Saipa tuttuu. Sapko, sapko olisi niinku playoff-kierros. Sitten Jukurit, kiekkopojat. Siinä olisi mestisegemoniaa jo heti, mm -hmm. heti kärkeä. Sitten olisi mielenkiintoinen peli kans IPK. Ja Sport, ketterä. Mm. Mulla on semmonen tunne että Imaatran Ketterä ei olisi niinku, neljä, niinku voitoita lähtenyt parhaasta seitsemästä sarjasta. Niin ja kyllähän niinku pitempää aika spektriä kun miettii, niin jotenkin nämä kaikki kuulostaa mun mielestä Mestisjoukkuille. No tavallaan joo. joo. Mä muistan, muistan kyllä semmoisenkin ajat Saipakin. Saipakin oli Niin no joo, totta, totta, totta. Ja kyllähän pitäisi olla reipas. Kyllä, ehdottomasti. Sukulakuvereissa. Päin, todennäköisesti sekin kyllä kiele asuu. Mutta tuota, tuota, tuota. Joo, semmonen sarja. Mutta <kliin> <littu> mitä se sitten oikein vaatisi, että se sarja aukeessa. Siinäkin varmaan on kuitenkin aika isoja askeleita otettavana, että sen saisi auki. No, rahaa. Joo. Ja ja tai jonkunlaisen selkänojan sille, se, sille, että ne kuolisi. ei niin kauan kuin liika omistaa liikajoukkuet, niin ei ne nyt itseensä jalkaa ammu. Ja ymmärrän se ihan hyvin. Ja hyvä hyvänä esimerkkinä se, että Heikki Hiltunen on sekä sportin puheenjohtaja että koko liikan puheenjohtaja. Joo, joo, kyllä, kyllä. Joo, siis se ja, Jallis Harkimo on aiemmin, aiemmin ollut ja niin poispäin. Se vaatisi sen semmoisen yleisen arvomaailman muutoksen, että mikä on niin mun mielestä valitettavasti tällä monessa muussakin suomalaisessa kulttuurissa oleva piirre, että ei nähdä sitä yhteistä hyvää, vaan niin kun nähdään se omaa napaa ennen kaikkea, niin kyllä tässä niin kun tulee jatkuvasti se, että kaikki suojaa vaan sitä omaa, omaa selustaa. On selvä, minkä takia esimerkiksi yllättäen Oulun kärpät ja heidän puheenjohtaja puhuu siitä, että vai oliko toimitusjohtaja, että, että sarja pitäisi avata ja 12 joukkuetta, mutta sitten taas kun kysytään just vaikka siltä sportin puheenjohtajalta, niin ääni kellossa on pikkusen eri, eri tyyppinen, että se on liikaa sitä semmoisen lyhyen aikavälin ja omaan, omaan hyvään tähtäämistä. Liikaa on katto 1,8 miljoonaa euroa korkeintaan pelaajapudjetiksi. katto on niinku haasteellinen sen takia, että sitten pelaajat lähtisivät jonnekin muualle mm. niin ne korkeat. Niin, laasteja. Niin, kyllä, kyllä, juuri niin tapahtuisi, mutta se, että jos haluaisit niinku jollain lailla niinku laastarina tapahtuva, että se kirja kerran, niin palkkakatto 1,8 miljoonaa, silloin kaikilla olisi... Suurin piirtein mahdollisuus mennä sinne kattoa asti sen, sen palkan suhteen. Se olisi myös mielenkiintoista nähdä. Miten siis esimerkiksi... palkkalattia? Kyllä no se, no se olisi 1,3. Mm. Siinä sitten taitella puoli miljoonaa. Mm. Siinä puolen, puolen miljoonan, miljoonan. Käpissä. sitten Siinä varmaan ratkottaisiin hyvin urheilun laatu ja miten niitä niin. omia resursseja on onnistuttu niin. sitten hyödyntämään. Niin se olisi vaikka joku niin nyt päätettäisiin, niin kolmen vuoden päästä tämä olisi. Niin mahdollista ottaa. Ehkä. Tuo ei ehkä omissakin ajatuksissa just ollut semmoinen, että jos se sarja yhtäkkiä aukeisi, niin ei se varmasti aukeisi mm. että se aukeaa niin saman tien, vaan sinne tulee mm. joku semmoinen aika millä pystyisi niin rakentamaan sitä toimintaa sille pohjalle, että myöskin mahdollista putoamista pystyisi sitten mm. selviämään. Koska kyllä se mun mielestä vaatii sen. Nyt mun mielestä on haihattelua kuvitella, että... No se on mun mielipide, on kuvitella, että, että sinne tulee näitä NHL dropouttaja pelaamaan miljoon... tai sanotaan puolen miljoonan palkalla palkalla ja sitten samaan aikaan joukkue siellä 15 15, niin paras pelaaja hankkii 90 000 euroa. Mm. Se on se mun mielestä se ero on niin iso, mm. iso jo, että joku, joku juttu siihen. Silloin, silloin siitä mun mielestä tulee oikeasti kilpailullinen sarja. Kyllä. Koska sit, en mä tiedä muuttuuko se mihinkään, jos on 12 joukku, että niin voihan se 12 joukkue edelleen olla todella kaukana niin kuin pelaajamateriaaliltaan siitä kyllä. Ykkösestä. Kyllä, voi, voi olla. Joo se on, se on ihan totta. Kyllä. Että et sitten yksi taas tavallaan semmoinen semmoinen niinku vähän jotenkin hassuakin keskustelua sen ympärillä käy, että kun puhutaan siitä, että onko niinku urheiluviihdepisnestä vai ei, ja sitten jotenkin asetetaan aina vastakkain silleen, että et vähän semmoinen niinku urheilullisuus tai viihde mm -hmm. pitää jotenkin valita, että kumpi niistä niinku sitten tässä nyt määrää. Ja mm -hmm. nyt jotenkin mun mielestä ei ymmärretä sitä, että et urheilun se viihde tulee siitä kilpailusta ainakin Varmaan suurelle osalle se tulee siitä, että kamppaillaan siitä, että kuka on paras, mm. eikä siitä, että mitä siinä ympärillä tapahtuu, mm. niin se pitää saada kuntoon. Sen takia se urheilullisuus nostaa sieltä esiin, ja kyllä siihen kuuluu myös esimerkiksi se, että kaikilla oikeasti olisi mahdollisuus voittaa, ja siinä mielessä tuo palkkakattokeskustelu on ihan... Mä en, tiedä, onko se, mä en tiedä, onko se edes nykypäivä, onko se Suomessa edes mahdollista, tai edes Euroopassa okay. mahdollista toteuttaa kaiken maailman GDPR systeemien ja, ja mu muihin takia, koska siis ka ainut, mikä tiedetään, verotettava tulo. Niin, kyllä. Ja sekin tiedetään vasta, mm. onko se marraskuussa vasta tiedetään niin kuin esimerkiksi vuoden 2019 verotettavat tulot, eikä sekään kerro koko kauden asiasta, vaan se kertoo se yhden verotusvuoden asioista. Niin, siinä on aika iso ero siihen, kun verrataan näihin Pohjois-Amerikan liikoihin, että missä sopimukset on sitten julkista tietoa, kun isketään nimeet paperiin, niin kaikki tietää, että minkä verran tienaat. Mm, mm. Siinä, se, jotenkin sitä kautta ja sehän on muuten siis se, että ne palkat tuli julkiseksi, niin sehän nosti pelaajien palkkoja siis aivan valtavasti, että jos siihenkin mentäisiin, niin kyllähän se todennäköisesti seuraus olisi myös Euroopassa sitten samaa, että pelaajien palkat nousis ja mit mitä tapahtuisi sitten niin kuin liikan tasolle, jos täällä olisi, palkat lähtisi nousuun vielä entisestään mm -hmm. ja täällä on palkkakatto, niin pelaajat siirtys vielä enemmän taas tuonne muihin sarjoihin ja sitten puhuttaisiin siitä, että kuinka, onko liikakymmenenneksi paras sarja sitten Euroopassa sen jälkeen. Onko jereen niin samalla linjalla Turon kanssa tuon sarjajärjestelmän suhteen? suhteen että se Mä periaatteessa ideo, ideologian on samaa mieltä. Tämähän ei tule siis tapahtumaan, ei se tuuka, on aivan niin, selvä. Niin, niin. niin siis sitä joukkueen määrä pitäisi vähentää voi? Vai mitä tarkoitusta? Niitä on ylipäänsä on järjestelmä, <laughs> että jos se vähennettäisiin siihen 12, 12 ja se tapaa, mille se vähennettäisiin, millä karsinnat pelattaisiin ja niin poispäin. Onko tuo se malli, millä sun mielestä pitäisi mennä? Kyllähän tuo varmaan on se ja se vaatisi jonkun todella ison mullistuksen todellakin, että se tapahtuisi. Että hmm. Itse olen vähän suutellut esimerkiksi sillä ajatuksella, että jos jokerit tulisivat kas liikaa, niin hmm. siinä olisi varmaan sellainen paikka räjäyttää toiminta aika lailla. Onko se realistinen vaihtoehto teidän mielestä? On. Sitähän jo vähän niin kuin on. Kikkailtiin tossa. Onko sulla joku tieto tästä asiasta? Ei ole tietoa, mutta siis. Skuupiereiltä. <laughs> <toimittaa ja> iskee. <laughs> <laughs> mutta käsitykseni mukaan jokereiden suhteet tonne itäänpäin on heikentynyt. Se niin... mm. oli aina nyt, äh, toi Siperian ikirota, kun sulamassa, niin sillähän oli Norilsk-Nickel-merkkinen firma, joka on pikkusen probleemeissa asian kanssa, kun siellä ilmeisesti joku eliö, vuoto tapahtunut. Niin... Kesäpoika teki vähän sille tyhämsti. Niin, niin ja sitten katso, jos se menee tavallaan, Venäjällähän on se kulttuuri, että niin kauan, niin kauan kun tuota, olet oikealla puolella, oikealla puolella niin, niin ei mitään hätää, hätää, mutta sitten jos tulee tuommoinen, että Putinkaan ei pysty puolustamaan, niin sitten saattaa aika, aika äkkiä rahaa hana, että mennä kiinni. Kiinni, niin Lähinnä mietin vain sitä, että oikeasti tuommoisenkin kiinni laittaminen, niin se nyt on Venäjällä kuitenkin vain off-nappia painamalla, painamalla, kun se hanaa uukki. Vaikka, vaikka jokerit tietysti on valtaosin suomalaisessa omistuksessa Jari, ja Jarihan Jari omistaa. omilla rahoillaan osti kaiken kaike, kaike, kaike, ja se on vain sponsori. Sponsori, se mikä siellä porissaan. Totta Elvetissä ne nyt haluaa olla jokereiden mukana. Kuka ei haluaisi olla mediaseksikään tuotteen kuin jokereiden mukana? Mulla on teille kysymys jokereihin liittyen. Kumpi pelaa aikaisemmin liikassa, jokerit vai kiekkoispo? Jokerit. Jokerit. Mutta kumpikaan ei pelaa. Okei. Okay. Mä veikkaan, että kiekkoispo. Ei me kovin montaa vuotta niin kiekkoespoa pelaa liigassa. Se olisi kyllä hyvä, että pelaa. Kyllä se mun mielestä jotenkin. Se kusti niin rankasti se, se silloin aikana kun Kekko Espoossa rakennettiin ihan järkevää asiaa, mm. mä kyllä ja Mun se oli ihan oikeasti siisti, kyllä, siisti kyllä. juttu silloin, silloin, kun he nousivat liikaa ja oli liikassa. Niillä oli oma, niin, niin, oma, o, niin, kyllä, kyllä, ja oma juttu. Mm. Martti Merra oli silloin kyllä. kootsina ja Tero Lehterää, Jere, Jere Lehti, Lehtistä, Juha Ikone. Jan Longback. Sedät muistele. Joo, ja sitten se mikä, oliko se venäläinen pelaaja, oli, siellä oli montakin. Sergei Jaahin. Joo, just hän. Ju, just hän, Joo, kyllä. kyllä. kyllä niin. Mutta siis se lähinnä, lähinnä minkä, miltä se tuntui. Sehän oli kyllä itse asiassa, kun nyt miettii se avoimen liikan juttu, niin oli ihan siistiä mennä katsomaan uutta liikajoukkoa. Kyllä. Plus sitten, että ne yleensä toimii myös pistäautomaattina. Niin. Sillä no, alkoi just, sa just. saipaa tai tutoa ja tämmöisiä. Vertaappa nyt, jota okay. etää nyt kun se on tässä niin. sedäät se muista. Niin. Niin, nyt, miten se meni. Vertaappa niin mieti, <laughs> niinku, <laughs> niinku sitä, että kun vaikka kiekkoesponous liikaa, mm. niin verrattuna nyt siihen, että kun jukurit nostettiin tai sport, niin oliko se niin tosi siistiä mennä kattoon, kun jyppi tai kalpa tai joku pelasi niin ekaa kertaa vaikka jukureita vastaan, niin ei siinä kyllä ollut ei. sitä samaa. Te olette ei. vaan paatunut vuosien saatossa. Se voi olla, mutta sitten toinen taas, että jos on se sitten jokerit tai että jos, jos jompikumpi nyt vaikka näistä tulisi tuohon liikaan, sitten yhtäkkiä olisikin 16 joukkuetta, ja sitten puhuttiin tuossa vähän niin kun näiden junnusarjojen yhteydessä siitä, että vähennetäänkö näitä matkustusjuttuja ja muita tuossa sanoin jossain vaiheessa, niin voisikohan semmoinen olla mahdollista sitten, että kun olisi 16 joukkuetta, niin sitten mentäisikin johonkin tämmöiseen vähän n kahdeksan joukkueen divisioon konferenssi. niin, niin, tai konferenssiin just niin, ja sitten mm. ne pelaaisi jotenkin enemmän ja sitten pelaattaisi jotkut, niin voisiko se saada jotain... Tavallaan semmoista aikaiseksi, että se urheilullisuus vähän niin nousisi. sitten saataisiin liikaankin se, se pätkä, että kalpa ja jyppelaa. <laughs> niin, jatkuvalla syötä. <laughs> ja sport vielä. Joo, voinut, teks, tos... se nytkin on jo joku tämmöinen alueellinen jako. On, joo, joo, joo, joo, on, siis kuusi on, kohtaa, on, mistä niin, kyllä. Jyp, jukurit ja kalpa on tällä hetkellä se yes. niin jyppien kohdalta. Se, se on aika ringuntuntunen niin kyllä, kun ne kuusi kertaa... Kuusikin kertaa kohta, niin kyllä niihin ainakin itse jo vähän puutu. Puutu niin, että ai taas jukurit. Mm. Ja sitten kun oikeesti ne pelit saattaa olla viikon välein. Joo ja sitten viime kaudella taisi olla tämmönenkin tilanne, että jypkävi Mikkelissä, oliko viikon välein, ja sitten meni kolme kuukautta seuraavaan Joo. peliin. Ja sitten jukurit kävi Joo. Joku kahden viikon välein täällä, joo. täällä joo. kahdesti. Ja molemmat pelit jukuureille, niin ihan semmosia siis, että ei mitään merkitystä, mm. vaikka olisi myynyt jmalata varusteet tullessaan, niin. tullessaan sama, niin. samalta. Kun silloin kaikki suurin piirtein tiesi, eikö se Pereskov oli silloin niin nimellisesti mukana vielä? Joo, kaikki, kaikki oli... tiesi, että se lähtee niin kuin niin. ihan hetkenen minä hyväänsä. Joo, siitä. ja muistaakseni, oliko tunti ennen peliä jukurit myi jonkun oman pelaajansa ulkomaille? Joo, joo, se oli se. Joo, niin oli. Kyllä. Joku, joku niistä on sinne kyllä taivaan vallat. Mutta sitten tietysti, jos miettii IFKta tai jollekin pelikansille esimerkiksi, niin eikös IFK ole samassa vahvistakaan. No varmasti. Tämä ajatus, mutta kuitenkin, että he on samassa, niin on, mm. sit se on taas eri. Että kuka saa sen IFK omaa. Mm. O, niin o, o, o. Onhan Mä aloin nyt miettiä, että oliko esimerkiksi kärpätkin, hän oli jossain vaiheessa näissä, näiden Helsingin porukoiden kanssa samassa, kun se oli helppo lennellä. Niin, just näin, just näin. Mutta sitten muistan taas jossain vaiheessa, kun kalpa oli noussut liikaa näitä ensimmäisiä vuosia, kun ei mitään palaa, just tämä ero, taas pelaajamateriaali, sanotaan, että niin kalpa oli aina kärpien kanssa samassa. Mm, samassa ja pelasko ne silloin vielä niin suhteessa jopa enemmän, en, en, enemmän toisiaan vastaan, niin se oli aika rajun näköistä. Kun se on kuitenkin prosentuaalisesti aika määrä pisteistä mm. vielä sitten siinä kohti. Niin. Että sehän eroo siinä sitten ehkä ainakin, jos tätä omaa ajatusta siitä, että olisi niinku eri divisionat tai konferenssit, niin verrattuna tähän nykyiseen olisi, että et sitten pidetäisiin myös vähän niinku omaa sarjataulukkoa näiden näitte, kesken. Että mm. sitten se, että siinä samassa sarjataulukossa olisi ne joukkuet, ketkä suunnilleen pelaa samaan verran kaikkia vastaan, mm. niin olisikin, niinku, ja sitten ne jotenkin määräytyisi mm. ne playoffit vaikka siltä pohjalta. Että et jos olisi se 16 joukkuetta, niin se voisi olla aika... Niin, pitäisikö sitä oikeasti ajatellakin sit, sit sillä tavalla, että ei ole vain yksi pötkö hmm. vaan on konferenssit, mistä niin kuin keskenään, keskenään, niin toisko se erilaisen kulman tähän koko, koko kuvioon? Ajatellaanko NHL se esimerkiksi, joku on niin täysin heitto, no Detroit on ollut, oli viime kauden ainakin, mutta, mutta sillä tavalla, että se, toisko se jotain semmoista jännää, jännää lisäkutiinaa siihen hommaan? Niin, en tiedä. Ja jossainhan spekuloitiin sitten silläkin, että olisiko mahdollisesti Ruotsin kanssa voisko tehdä jotain semmoista, että sielläkin olisi joku vähän vastaava ja sitten pelattaisiin pikkusen vaikka jo paristii jotain playoffia, jossain mm. vaiheessa tai jotain muuta. Et sitten määräytyisikin niinku sieltä joku tämmöinen yhteinen mestari tai jotain, jotain muuta. Mm. Mutta kyllä tää mun mielestä tämä vaatisi niinku jotain, mm. jotain sen urheilullisuuden lisäämisen takia, että tämä vaatisi nyt jonkun suolten räjäytystä. Ja jonkun Norjankin jos miettii niinku tulevaisuutta varten. Kyllä, ja tämä sitten sit taas on tavallaan eri keskustelu kuin se mitä, mitä käytiin mm. aikaisemmin esimerkiksi vaikka Joensuun osalta, että sinnehän tämä ei vaikuta mitään, koska jos, jos liika pysyy kiinni ja mentäisiin näin, niin, se ei, niin sinne se on edelleen se, että siellä pelataan ei mistään. Mm. Pakko, Mä mennään oikeastaan musiikin. musiikin kautta seuraavaa ohjelmanumeroa, kunhan saa... uudistuu. Tässä Joo. näin kuin ajatellaan, että Joni niin Säätä tuli vaan mieleen, että puhuit tuosta urheilu- ja vastakkain vastakkainasaitelusta, niin ehkä se johtuu vähän siitäkin, että ehkä Liigo ei ole tehnyt hirveätä urheilullisia linjauksia viime vuonna, mutta samaan aikaan viihteeseen on panostettu todella paljon. Esimerkiksi nämä Tallinnan tapahtumat ja mitä kaikkea, niin kuin, että se tapahtuma olisi mahdollisimman viihteellinen ja ehkä sitä kautta saataisiin niitä sponsorituloja, mutta sitten... Ja Onko ohjeellu sitten kasvanut sitä kautta? Niin sit jos miettii, niin onhan niinku liikaa verrattain usein vaihtunut esimerkiksi TV-sopimusosapuoli. Mm -hmm. Ollut Nelonen vaihtunut Urhon jälkeen, Urho meni konkurssiin. Sitä voi jokainen päätellä se, että miten hyvin se kannatti se asia. Nelonen on taas sitten osaa sanomaa, joka ei ihan äkkiä mene nuri, ei mistään. Sitten Elialle seuraava talo, josta ei rahaa ihan äkkiä luo. Tai sanotaan, että siltä ei niinku kassa virta lopuun niinku milloinkaan ellei niin tuo joku ihan käsittämätön juttu kännykkäliittymiin, ettei niitä vaan niin enää yksinkertaisesti mene. mene. No nyt sitten erilaisten yrityskauppajan kautta se on MTV. Ja onhan tässäkin aika paljon muutosta. Taas muuttuu, niin kuin, varmasti tulee näkymään. hän taustalla ei hirveän moni asia noin niin oikeasti muutu. Ei, ja sitten se, että mikä se kulma nimenomaan, jos nyt asetetaan tälleen vastakkain viihde ja urheilu, niin on siinä vaiheessa, kun esimerkiksi mainos TV alkaa niin tuottaa tätä TV-sisältöä. tähän, ne niin tuskin se nyt ihan hirveästi sitä urheilua nostetaan. Kyllä sillä varmaan yritetään saada sitä edelleen, mikä on mun mielestä väärä kulma, mutta sitä yritetään sitä, että jokainen ihminen olisi nyt kiinnostunut liikasta tuotteen viihdettä lisää. Mm, kyllähän se pitäisi olla, mikä ei niin tärkeää kuin liiga. Niin pari jotain hassua ukkoa sinne studioon pyörimään ja juttelemaan. Niin timo Jutila ja paistamaan makkaraa pelaajien kanssa. Niin. Ja, niin timo niin. Jutila ja Jari Kurri. No esimerkiksi joo. Jokereine omilla rahoilla, on... jokerit omilla rahoilla omistava Jari Kurri. Tämä alkaa kuulostaa köyhien linasta. Niin, kyllä, kyllä. Ei, mutta se ei se, se koska siis itse tämä oli se Ajatus millä mä, mä niin kun mietin. Jokereiden kautta lähinnä. Onko se. Pitäis helvetin hyötyä siitä, että jokerit on mennyt KHLään teidän mielestä. Jos jokeriasioista asioista miettii Kumpi tarvii enemmän tällä hetkellä toistonsa? Jokerit liikaa vai liika jokereita? Niin mikä se hyöty liikalle on tällä hetkellä siitä, että jokerit on KHL. Onko sille jotain hyötyä siitä? Niin, no hyvä jotenkin, vasta, niin kuin kellekään. Siis sille, että mä, niin kuin, mä kävin katsoa ekaan jokeireitten KHL-ottelu nyt viime talvena, ja mulla niin kuin pisti pari asiaa siellä silmää. Se oli se, että yleisö ei elää oikeastaan millään tavalla mukana siinä, niin viihtyykö ne? No vaikea sanoa, näyttä, että ketään ei, tai ihan sitä aitoa faniporukkaa lukuun ottamatta, niin ketään ei hirveästi mun mielestä kiinnostanut. Suurimmat uploadit tuli mun Maalien lisäksi siitä, että Sannia kuvattiin, kun se oli siellä täysin tyhjässä päätykatsomassa yhdessä aitiossa. Siis jyppi, jyppi Ei, ei se ei. ei ollut. Aiku niin ollut. se laulaja. Joo. Ja sitten toinen, toinen puoli, mikä tässä ja mikä koskettaa myös esimerkiksi jyppiä, niin on se, että, että jo Erittäin laadukas juniorityö ei johda tällä hetkellä heidän edustusjoukkueeseen, vaan se johtaa osittain esimerkiksi jyppiin. Ja kalapaan. Niin. Ja menikö ketteräänkin meni. No varmaan on mennyt, Saipa on mennyt tässä vuosien. näitä, että niinku, jotenkin sekin, että kyllähän se, se myös osittain on osoittanut tiettyjä semmosia hyytymisen merkkejä. Se jo että junnutyö, mutta nyt taas on ollut tietysti ihan laadukastakin hommaa. Mutta mut, mut, en, mä en hirveästi sinä näe voittajia. Mutta ehkä ehkä vastaa ulkopuolisin silmiin. Helsingissäkin sitä mielenkiintoa liikaa kohta, että Jokerithan pelaa nyt harjoitusotteluita liikaa joukkueita vastaan Imatralla tämä Bauer-turnaus, missä Jyppki on ollut mm. pareina vuonna, niin sinne on, olikohan muistan oikein, että Eläpäältä oli lähdössä niin monta bussilista ja se koko hotelli on varattu pelkästään Jokerifaneille, mm. että pääsevät katsoa niitä pelejä, niin ehkä se kuvastaa sitä mielenkiintoa, mikä Jokerillakin on kuitenkin niin kuin liikajoukkueita kohtaan ja on se varmaan niin Jokerifaninakin. Varsinkin se on vähän pidemmän linnan kannattaja, niin eri asia, että olisi joku jokerit TPS päästä jokerit IFK että jokerit Traktor Celjabinski. No onko mene. siellä muita, muita tällä hetkellä kuin Pietariskaa, joka tota herättää niin kuin tunteita? Sanokaa yksi pelaaja Pietariskaasta kuka herättää tällä hetkellä tunteita. Niin Täällä oli, oli just tulossa, niin. että onko siellä enää sen jälkeen, kun Kovaltsuk... Kovaltsuk Jarno tämä. Koskiranta, se lähti pois. Ni niin sekin jos haipas. Niin. Mm. <laughs> Jori lehtänä. <laughs> Niin. Eikö onko se siellä, sekin lähti. Ei se jälkeen. muuten lähti, joo, niin. totta, totta. Mutta, mutta siis, se, siis just, just tämä pointti, erittäin hyvä pointti oli tämä, koska just tuossa kuuntelin ö, Esa Tikkasen jutteluita, tuolla noinen tiki sitten kävi läpi näitä NHL vähän niin paikalliskamppailuja, Edmonton, Calgary ja, ja muuta tällaista, puhuu Rangers ja Islandersin pelistä, niin sanoo itsekin siinä sitä, että verrattuna siihen, että kun oli vaikka jokerit IFK silloin aikanaan, tämä osittain tätä sedat muistelee ja nostalgiaa ja aikakultaa muistut varmaan osittain, mutta uskon myös että se olisi myös tämän päivän niin realismia, niin niistä peleistä kyllä vaikka niin runkosarjassa, niin niistä puhuttiin siis ainakin viikko etukäteen, että nyt tämmöinen peli on tulossa. Silloin se oli vielä, kun ne pelasivat samassa hallissa, niin se oli vielä vähän niin ehkä ekstraa, mutta, mutta kyllä, niin kuin, no tappara ilves, on, on se nyt, Aivan eri peli kuitenkin edelleen, vaikka mm -hmm. se pelataan monta kertaa vastakkain kuin vaikka Tappara mm -hmm. Saipa, niin on mm -hmm. se aivan eri. Kyllä mä ihmettelen niin sitä, että jos joku mukamas ei kaipaa näitä paikallispelejä, toki liikassa on aika paljon muutakin, mutta että kyllä varmaan niin mietitään sitä jotain play-off-sarjaa, missä jokereiden IFK-pelastossa just toi vuosista. kun puhuit tuosta, no, että jostain peleistä puhuttiin niin viikkoetukäteen, niin sitähän ajateltiin, että jokereista tulee semmoisen suomalaisen kiekkoilun lippulaiva, mutta mun se on painanut pikemminkin aika lailla unhola, että just toinen, että muista itsekin, että jostain jokereiden peleistä niin puhuttiin viikkoetukäteen. Mitä se nykyään on? Huomaat jostain Instagramista, että ajaa ne pelaa tänään. Mm. – Ja et, et kato sitä no, et kato. Eikä, ei ole, eikä niminä. Mun mielestä tosi surullista niin nimiinä, ketä sinne on niin käyty hukuuttamassa jokereihin. Vaikka Saku Sakumäelhanen pelaajana en edes muistanut, että meni sinne. Mun mielestä oli, tämä nyt on totta kai mun tietämättömyyttäkin jonkun verran, mutta siis NHL, mä, mä olin siinä ymmärryksessä, että hän on... Niin kun, Hyvin lähellä sitä NHL-steppiä. Hmm. Nyt jos miettii Saku-Määläinen versus Juho Lammikko, kumpi on lähempänä niinku teidän mielestä vaikka niinku mielikuvissa edes, edes sitä NHL-steppiä, niin, niin, niin kyllä, vaikka Lammikkokin taas on tähän Venäjälle sopimuksen kyllä, mutta, mutta mun mielestä niinku Lammikko lähempänä huomattavasti lähempänä. Kyllä, jo. jos mietitään tämmöisiä ihan KHLn kärkitason suomalaisia, kuinka moni niistä edes on tullut jokereihin? Ei mm -hmm. todellakaan, mutta mm -hmm. ne on ollut just sitä Ufaa ja Skaata ja mitä kaikkea muuta niin, niin normaalisti esimerkki Teemu Hartikainen jatkaa Uvaassa isolla sopimuksella muistaakseni 1,3 miljoonaa per kausi mm. joku ihan posketa ja sitten jokerit saa mm. ja sen voi katsoa tilastoista että kumpiko niistä nyt on sitten niinku se kärki muista oliko Teemu Hartikainen on niinku hänestä on enskaudella tulossa vai tuliko hänestä jo UFAn paras, kaikki kautta aikaan paras pistemies KHL. Se on kuitenkin aika merkittävä seura, kun se miettii, että siellä on radulavia ja t -tää, t -tää, millä kasvo parata silmiä laapuolelta heti. Umark. Ei, ei, vaan venäläinen tämä. Tekis sanoa Susinski, mutta, mutta joka tapauksessa joku, joku heistä, heistä niin UFAssa on pelannut. Mäkin näen nyt sen kaveri, kun sanoi, että on itse asiassa on Susinski, niin se tuli jotenkin siitä, mutta en vitsi, mä en nyt saa. Mäkään saa sitä, pitä. mutta kuitenkin siis sillä tavalla, että merkittävä seura ja ihan oikeasti hyviä pelaajia pelannut. Ja U-Mark esimerkkinen, mm. nyt on pelannut Ufaassa. Ei toki niin pitkään, mutta olikohan se niin, että Heratikaisillakin on kahdeksas vai alkemassa <lain> tällä hetkellä, ja Ufaassa, mikä on niin 90-syntyneelle, 30-vuotiaalle kaverille kohtuullisen merkittävän pitkä ura. Jo. Niin, ja sitten ajatellaan jotain tämmöisiä, KHL niin sanottuja kärkisuomalaisia, niin ei, ei ole tullut jokereihin kuvasti sitten, kun se ura alkaa todellakin niin. hiipumaan, malli esimerkkinä Petri Kontiolla. Niin. Sami Lepistö on varmaan semmoinen kaveri, no sit, sen, sen niin kuin lasken semmoiseksi, niin mutta mut sitten siinäkin taas niin varmasti on muitakin syitä, syitä mitkä on merkinneet, että Sami Lepistölle toisaalta jokerit on se juttu. Hmm. Juttu ollut Eikä ja se, jos ajatellaan selkeetä. vaikka liikan kärki suomalaisiakin, niin ei jokere todennäkään mikä itsestään selvyys on ollut. No ja. tätä mä just aloin. Mä aloin itse asiassa ihan ovikseen selaamaan jokereiden nimiilistaa, kun mietin, että et kuinka moni näistä jokereiden suomalaista pelaajista niin olisi esimerkiksi liikassa ihan, ihan sitä semmoista ykköstähtiluokkaa. Niin ei tässä ehkä nyt voisi niinku sanoa, että et olisiko, olisiko Henrik Haapala, ehkä Jesse Joensuu joskus olisi voinut olla, ehkä Julius Junttila, Savinainen... Et, et, Niinku... Hmm. eikä Marko Anttilaa ei mun ei, mielestä ei, niin, ei. niin paljon kuin se maailmanmestaruuskin hänelle ansaito olisi ollutkin niin Minkä liigaseura ykkösketjussa jossa Marko Anttila pelasi? Jukure. Niin. niin. <laughs> että et niinku se jotenkin mulla on niinku se fiilistä. Ei se, eikä se nyt vähättele ei... Marko Anttilaa niinku omasta eikä roolistaan. Juku, me, eikä Jukureita. Me, me heitä. No heitä vähätteli. <tulain> ja just se, kun siis jokereiden piti kuitenkin olla se lippulaiva, joka vie eteenpäin, kun katsot tästä näin, just näitä antipiilistä, 35 vuotta, velimotti Savinainen, 34 vuotta, niin, niin Jesse Joensu, 32 vuotta, ja tätä ikä haukkaan. Turo, koko että ne on niin. <tulain> <tulain> mutta siis Haapala ja Mäinala on niinku näitä, kenen pitäisi nyt niin. ottaa se steppi, niin. että he pelaavat NHLssä. Ja tapahtuu se nyt niinku tässä nykyjokereissa. Jotenkin Mikko Lehtonenhan on esimerkki siinä, että se onnistuu. Mm. Niin... Pidin muuten aivan älyvapaana ideana tulla jokereihin, mutta olin väärässä. Niin. Ja sitten kun ajatellaan vielä sitä eteenpäinmenoa niin kärkirooleissa, niin saako nämä niitä kärkirooleja, nämä Henrik haapalatti ja kyllä. niin No kyllä joku saattaa saada, mutta... On Haapala mun niinku... mielestä menee heittämällä. No joo, mutta sitten kun katsoo näitä ulkomaalaisia, ketä täällä on, Jordan Schröderia ja Brian O'Neillia ja kumppaneita, niin kyllä heille varmaan aika vahvasti se on nimenomaan sinne top kuuteen piirretty se rooli. 15 niin, puhumattakaan, missä on 1, 2, 3, neljä, viisi ulkomaalaispelaajia. Se on kyllä synkkää mitään käsitystä esimerkiksi, ketkä on jokereiden maalivahit. Onko Antti Niemi? No sanotaan näin, että mä menin kattoon sitä peliä ja jokereilla oli maalissa joku kaveri, minkä nimeä en ollut kuullut ikinä. Janis Kalnins ja Just Anders on ensikauden maalivahit. Lindbeck, niin onkin muuten joo. Lindbeck Ilveksistä tuttu. Ilveks kasvattiin. Toki Sebastian Katajainen tai Valtteri Ignatiev voivat varastaa show. Vieläkö niillä on se Kiekko taassa pelaava kautta, kun se nimeltään se kaveri, kukaan lensi joka paikkaan niihin mukana ihan vaan, että jos nyt sattuu, että jo joltain tuo pää esimerkiksi. Sitten pistetään maaliin. se on siis se on, se on tosi jännä tämä tilanne, miten tämä joukkue niinku rakentuu, koska sitten sieltä kuitenkin niinku nousee vähän semmosia, melkein joka vuosi joku semmonen pelaaja, kenestä ei vaikka itse seuraa tosi tarkasti tämän junnupoluun, niin ei välttämättä kuulu oikeastaan missään vaiheessa tällaista kaverista. Mutta kun ne ei ole niitä edes jokereiden junnujen parhaita pelaajia, ketkä sinne tulee, koska ne lähtee jonnekin muualle. Ei ne niinku näe niin, sitä. ja ne on lähtenyt jo monta vuotta aiemmin Kyllä, pois. just näin. Et, et se, että ei, ei niinku, nämä on sitten semmoisia vähän niin kolmoskoriin kavereita, ketkä siellä sitten nousee yhtäkkiä pelaa jossain pienessä roolissa khl niin keneen etusekään sitten. Et mä en jotenkin tässä, tässä nyt jokereihin hyvin kiinni, en näe siinä ihan hirveästi mm. positiivisia puolia oikeastaan kenenkään kannalta. Koska ei ole liian myöhäistä ottaa jokereita haukunnan alle. Just näin. <laughs> Koska nyt lyödään. Kohta jos oveen koputetaan, niin onko se joku venäjän mies. Ah, niin tässä soitetaan, että terve. Ja on toi varmaan niinku aika absurdi tilanne, jos ajattelee vaikka Ivarin Räsästä, joka oli Jokereden sopimuspelaaja. Muistaakseni. Ei ollut Ivarin joku, kuka joku. Se oli tämä, tämä Emeli Räsänen. Emeli on otteeksi. Mm. Kyllä. kyllä Mitä hän pelaa jotain. Moskovan Tsetaskoota vastaan tiistaina ja torstaina on Keuruilla pelaamassa Keupaa vastaan. Just, mm. näin. Kyllä. Mm. Hyvä esimerkki siitä. Mutta niin, miten sitten jos liikaa olisi esimerkiksi mahdollisuus, niin... Liikassahan hän varmaan pelaisi silloin. Niin nimenomaan, mutta mitäpä sanoin sitten, että se liikalle toisi se. Ei, mutta hän on hyvä myös sellaista pelaajasta, että ees välttämättä liika ei ole kauhean kiinnostuneita. Ja sitten hän pelaa nyt yhtäkkiä khl tavallaan sen takia, että tietty pelaajaryhmä sitä estää on poistunut. Mutta toisaalta toi ehkä semmoinen yhteistyö, tien, että se olisi tavallaan alistavaa liikan näkökulmasta, mutta se sopisi myöskin siihen profiiliin, koska liikasta tulee koko ajan enemmän ja enemmän semmoinen kasvattajasarja. Mm. Niin se voisi ehkä sitä profiilia vähän pönkittää. Mm. Joo, saisi halvalla, niin päästä siihen mun mainitsemaan 1,8 niin. miljoonaa pelä. Tässähän kaikki siis, P palkka. nyt niinku pienet joe muodostaan. Niin. Nyt pirkka, se kynää käteen ja otat mä tarkasti ylös. Itse asiassa ei tarvi, koska tämä tallentuu tallentoon tähän, jos osaat vaan sitä käyttää sitä koneet. Kasvattajasarja <tos> tämä kone... on muuten ärsyttävä termi, koska siis se, se, tai siis se, että se mikä kaiku sillä sanalla on, kun se on hirveän negatiivinen. Totta kai liikaa on kasvattajasarja. Kaik kaikki muut on paitsi NHL. kuin mm. niin, se just, että liikasta on tulossa kasvattajasarja? Niin, se on aina ollut. Niin. Sano Vladimir puuttinille, että KHL on kasvattaja, <tos> <tos> no, Se Kerso, on se kaikki muut, KHL niin, niin, on kysealainen, koska se ei varsinaisesti valmista kyllä NHL eikä mihinkään muuhunkaan. Mm. No miten tässä tulevaisuudessa nyt käy teidän mielestä? Joke, no, oli suhteellisen jos laaja tii? kysymys, jos tällei, rajataanko tämä jääkiekko vai? No, no, mä en Sä Mä etän tähän alkuun. Jokerit pelaa ensi muna KHL-finaaleissa ja venäläiset iskee kiinni, koska jokerit pudotti matkalla SKL ja no. jokerit pelaa liikkoon. Lev Prahat. Niin. Siinä kautta. Siinä kautta. Siinäkin oli muuten kohtuullisen älyvapaa idea, että siinä on praha, jolla on kohtuulliset perinteet pelaata, pelaata jääkiekkoa. Sitten sinne pistetään toinen seura Prahaa. Pystyy, pystyy, että ne sa saa KHL-seuran Prahaa. Mikä on tietysti hieno ideana sinänsä, että Praha on hieno kaupunki ja, ja kiekkoperinteet löytyy ja niin poispäin, mutta olisivat nyt edes sillä Spartta-Prahalla sen, sen kuvien. Käsittääkseni sama ihminen omisti kuitenkin ne molemmat seurat tai sanotaan, Omilla että Lev, Lev, Lev, Lev Praha vahvat lainausmerkit, ne, ne todennäköisesti ne samat rahat kiertää nyt tuolta ilman <lacht> kautta. <lacht> Niin, tässä... On kyllä melko varmasti linnassa Kovaa. <laughs> no toivottavasti. Toivotaan, Englissä, toivotaan, toivotaan, niin, eikö sitä mä just vaan, että toivottavasti se on keraavaa, eikä Pietari. Niin, niin, niin. <laughs> Jos saa valita, Tässä sukee Ruotsissa Ruotsissahan on tätä kovasti puuhattiin sinnekin sitä jollain ajatuksella, tai siis ei Ruotsissa, vaan Venäjällä puuhattiin Ruotsiin sitä KHL-joukkuetta mm. myös jossain vaiheessa, mutta kyllä mä luulen, että nyt he on aika tyytyväisiä siihen, että siihen touhuun ei missään vaiheessa lähdetty, mä oon ymmärtänyt niin, että se ei koskaan ollut kauhean lähellä, että jotenkin ruotsalaiseen kansan perinteeseen tai luonteenlaatuun sopii se, että ollaan aika ylpeitä sitä omasta hommasta, mitä... Ja sen on huomannut nyt koronankäys. Niin, myös. nythän se ei mennyt ihan putkeen, mutta sitten että verrattuna niin kuin siihen, että joku Jyrkohden tai AIK Tukholmasta olisi lähtenyt mm. siihen, niin, niin se olisi ollut suunnilleen samaa tasoa kuin tämä Jokerette siirtyminen, niin ovat varmaan tyytyväisiä, että näin ei tapahtu. Mutta siis ihan vakavasti puhuttuna kyllähän jokerit on KHL, siis aika tärkeä tämmöisenä niin kuin merkkinä siitä, että ollaan myöskin länsimäinen sarja. sitten Toisaalta se, että mikä just jokereista tekisi korvaamattomaan, että miksi just jokereiden pitäisi olla se länsimäinen joukkue KHL, niin en keksi siihen. Kyllä ja tästä, tästähän on muitakin siis esimerkkejä kuin Prahaa. Esimerkiksi me puhuttiin tuossa, kun näissä Virohommissa on törmännyt noihin Kroatiaan maajoukkueeseen joskus, kun ne pela, pelattiin siellä vähän alemmilla tasoilla vielä silloin, niin silloin tuli puhe, että tästä Medvesakista myös. Ja kyllähän mm. siellä esimerkiksi jäi niin kuin aivan savuovat rauniot siitä touhusta, mitä siellä tehtiin. Se ei nostanut millään tasolla niin kuin kroatialaisen jääkiekon tasoa. Et jos puhutaan siitä, että jokereiden mukanaolo pitäisi jotenkin positiivisesti vaikuttaa suomalaiseen jääkiekkoon, niin voisi katsoa vaikka sieltä, että mitä se sai siellä aikaa. Mm. Ei mitään hyvää. Tietysti Kroatiassa nyt, kun tuntematta Kroatiassa sen tarkemmin, niin se kiekkokulttuuri nyt vähän no on, se, on, on, on, on, se totta kai se asia on viitekehyys on niinku eri, mutta että pointti on vähän niinku samaa mutta, mitä sillä tavoitella. Mutta muistanko oikein, että Joe Säkik esimerkiksi niin on kroatialaistausta? Kyllä on. Muistan lukeneeni jonkun hassuttelujutu, että mm -hmm. Pornarendulic kävi aikanaan Colorado Avalancin sopimusneuvottelua ja kanssa, että kanssa sivuttiin Joo, Itse asiassa mietin sitä silloin, kun meni Colorado Avalancin ja Sakig oli siinä samassa. En tiedä, pitäisikö se lausua muuten Sakig. Hmm. Ja itse asiassa Jenkeissään se taitaa lausuta hmm. Hmm. Tähän menee ihan päin tämäkin, mutta... Et sillä Mutta on ollut niin. semmoinen niinku omaa salajuoni, niin että kaikki kroatialaiset NHL ja sitten se Rendulicjakin yritti sillä mm. kalastaa. Ja oli kroatian ainut pelaajia. Kyllä just. Ei, en ole ikinä muuten pitänyt porna-Rendulicjakin, hän pelasi numerolla 66 viikassa, jossain kohtaa. Mun mielestä sillä numerolla ei pelata mitään sarjaa. Ketään on... Joni ei ole vielä haukkunut tässä lähetyksessä. Öö... Tässä on niinku Jari Kurrisis vetty aivan... Keli, Ali, Suomea, Ei, minä en Jari, ja Jarki... mä oon puolustanut Jariä täällä ja Jari rahoja. Ja niiden alkuperää. <laughs> mutta mutta tota. ja syystäkin, koska siis kyllä niin tämä on tarvetta vaikea. on, siis puolustamiselle. On, on kyllä totta. koska tämä kaikki tämä, mitä mekin käydään läpi, niin on vain. Ja seuraavana vuorossa, Tätä? köyhien uli, uli, uli, uli. Maksaa liikaa Niin. Köyhien ulinaa. Mä niitä jatku vielä. Meillä on siis kuulija lähettänyt tämmösen koppaleen. Ja ihan otettiin vapaus soittaa, tämä. nyt tähän köyhiä ulina, niin tähän loppu. tämä lähetys. Onko teillä jotakin ajatuksia tähän loppu kesällä Paloa kohti. Niin. Ei tästä alemmas voi mennä. No että mitä seuraavan kahden viikon aikana tapahtuu, tuskin ihan yhtä paljon kuin tässä nyt. näiden niin. menneen kahden se, viikon. seuraava lähetys tehdäänkin yhteistyössä Syyttäjäviraston viraston kanssa. <lipiä> <lipiä> <lipiä> <lipiä> ma ma mahdollisesti. Mut mäpä se olemaan edelläkäven silloin, kun mulla on jo se yhdyskuntapalvelu alkanut ja Joo, se, on sitten niin. se on totta. Se on totta. Se on totta. jo sinä ei jo tiedä, mitä maksaa täydet Nyt joka tapauksessa tämä loppuu tähän. farmi jaksoja kahden viikon päästä uudestaan. Kiitos. Kiitos. Hei.